الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنسى بالأنسى فمن عفية له من أخيه شيء فاطبع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ د سورتي بقره 3 ایسا د ایت نمبر 177 نو شروع شووا په دې بیان د جهاد فی سبیل الله او د جهاد د بارے ابتدائی درې خبرې درې مبادی بطورې ٹریننگ او د جهاد لپاره تیاری بیانول یو دا چې مو جاهد دې ځان کې دا لصفات پیدا کړي هغه ته صفات د تہذیب الاخلاق ویل کیدل اقرون مون ویل لصفات د پینځو تعلق دا خديو ایمان سره دیو د 500 تعلق دا عمل سره دویمه خبره تدبیری منزل د کور اصلاح داغي اتل صحکام با رستوريش دریمه خبره وا سیاست مدني د ملک اصلاح داغي د دا پارا سلور قوانين د ديز نو شروع کي يا ايوالذين امنو کتبع الکصاص فی القتل ملک دی. دا سلور قوانین نافیس شی نو ملک بدا امن و امان شی و جیحات بلا رکلوش پائی که یو قصاص من الظالم ظالم لا سزا ورکل غویڑ چه ملک ظلم بنش زکا سمر چه ملک بدا امنی وی قتل و غارتی ده سبب په معاشره کی ظلم ده دا ظلم لاری بندولو سره بدمنی قتل و غارت ختمی خب بطور مثال په دا قصاص قانون بیانه ظلمونو خودیر دي دی دا هر ظلم سزا پکار دا لکه په ظلمونو کې او ظلم بی دام دی چه بی جرم بی گنابلو وجلشی نو دا قاتل سزا وار کول غاری بی با قتل نکی دویم قانون او ایک سو اسی کی رشی کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترك خیرا الاموال بالقانون الشرعی په ملکیت مال په منصفانه طریقے تقسیم شي د شریعت مطابق زکات د ماشی بدمنی افتراق انتشار سبب دویم غټ اغا د مال غیر منصفانه تقسیم دی جهاد دار ته حق نه ملایيږي او دمال اوچ نیچ او دمال ظلم زیاتی ندام امن او امان خرابوي د ملک امن تباہ درین قانون با 183 کې رښ یا ایو اللذینا منو کوتی علیکم الصيام په ملک کې نظامې صوم انافذی د صوم نظام سره به ګټه دی جہاد تب ہم تیاری گی خلق ٹریننگ کی گی با لوگو تند و او دویم معاشرتی ہم دردی با پیدا کی په با معاشرہ کے نوچے کل ہم دردی با پا معاشرہ کے نو معاشرے دیوبل درد او دیوبل پا سب درد کے شرکتی نو معاشرہ با دخوشال معاشرہی او سلورم قانون پایت نمبر ایک کې ولا تاكلوا مالا بالباطل وتدلوا بها الى الحكام نهي عن الارتشاء چې ملک دې رشفت بنکړي شي ځکه رشفتا سي شي دې چې د ملک امن او امان او نظام خراب وي ظلم تا زیاتۍ تا بدمنو تا بديلار کولایي مدا سلور قوانين د ملک د اسره لپاره بیانې چې کله ملک دې ملګر امن او اماني نو جهاد تا رکاوټ نیو جهاد بکی اولنې قانون بیانې 178 قصاص منه ظالم ظالم لا سزا ورکې خاص کر قاتل يا الذين منو ایمانوا الله کوتي علیکم القصاص فرس کړی شوه دې پتا سبان دې قصاص بالقتل وبدل قتل شوکي قتل جمع د قتيل تاسو صبحان دی پا بدلا غسل قصاص غسل فرض دی فیل قتل و بدلا د قتل شوکه الحر آزاد به وجلی شی بیل حرر په بدلا آزاد کې ول عبد غلام بل عبد په بدلا د غلام ول انث او خذ به وجلی شی بیل انث په بدلا د خذ کې دا اصل کې د جاهلیت د یو غلطي طریقي ترتیب د دا پاره دار اورو مطلب ایدا دې چې چا قتل کړې دین نو هغه قاتل به وجلی کی او رسوبه سوره مائده کې راشي 95 سو بن نفس بس فیصله ده نفس په مقابله ده نفس کې به وجل شي خ덜 ته آزاد په آزاد غلام په غلام خزه په خزه دا وړي یادې د اصل کې د جهالیت دی او غلط د دستور طریقې رانده چا یې کی او ظالمانه طریقه وا دا کچړته او زورور خاندان بو قوم بو او د یو غلام بمچاو وجه غلام نوې د یو غلام برا پاسه دا قبل غلام به وجه نو پکار خدای قانون مطابق دا, دا چې د غلام او وجه لشي قاتل غلې دی به وې نه زمو خاندانو چته مونږ به د خپل غلام بدل کی آزاد سره وجن نو دا مطالبه به ظالمانو یا که خذا به وجل شي او يوي ببلہ وجلی وا دوی به نمونہ بد خپل خزي په بدل کې دي سړي وجنو الله و دا زياته که ازاد آزاد را پاسي آزاد وجني نو دقه آزاد به وجل شي غلام را پاسي بل غلام وجنو دقه غلام به وجل شي او که خذا را پاسي بل خذا وجنو دقه خذا به وجل شي نو بل لکه زمو په معاشره کې اغدي طریقې سره که ک چرته یو سړی قتل وکړي ناغ پری او دا په دې په تد سر سړې وژن د زلون بس قتل چا کړې دینه هغه دی وژلې کی فمنع فی له من اخیه شام دل تد قصاص د معاف بیان کئ کچرتا قصاص ماب شو یو سړې قاتلو او د مقتول وارثانو دوی چې مونږ بس د تخ د خپل ورو رشتہ دار خون بها خون بها معقڑا مونږه د غنالو قصاص نو سیدا مثلا لس وارثانی قریبی او پدې لس کی یو موه چې ذات قصاص نالم نو قصاص معف ا باقي نه حق آسان با دیت مطالبه کوي زکا قصاص دا پارا شر چې چه که لسکس دی دا وارسانی قریبی ناغا لسوانا ما مطالبه کئی کده کې یو مطالبه پری دي نو قصاص ختمی زکا حدود و قصاص داغی سزا غشتل داغی دا پارا شرائط دیر سختی او په معمولی شو ببانده حد ساکی نو داغا رنگ کده که یو کسو ای زنالم ما ماف که نو بستول ماف یعنی قصاص ختم البتا د نور په مطالبه بدیت ورکړي کی یا طولوی مونږه قصاص نالو بس دیت ترای کی نو بس دیت کی ورکی یوه چنه دیت له نه قصاص الواسم د الله د پاره معاف کو عموم صحیح نه بیانې فمن او فمن من مراد قاتل فمن بسغه قاتل عفی لهو چې مافیو شودته من اخي د خپل مسلمان رور دا قتل شیون سے شئ. مسلمان روري رو وجه ده دا قتل ورته سماتيوش ټول اوکړه یو کس دو اوکړه <تصفح> چې قصاص نالو اوس بس کوي وی فتبان نو ور پسيکي دلي بالمعروف په ختريقه بیا وارثان او دا حق شتا چې دي قاتل پسيشي چې مونږ له بالمعروف وعداؤن او اداکی بدا وارس ادا اداکی بدا قاتل الیه دی وارس تا دا, دا دیت احسان بخط طریقہ اگر اگر دا تقصاص ماف کنو دیت خیور کنن ویزالک ادا تخفیفونا سانتیادا میر ربکم دا طرف درف ستا سنا ورحمتونا محروبانی کچر چرته دا سیوئے چه خام خواب قصاص غزتلے کیگی نو دا گرانا وا اللہ محروبانی اگر تخفیفی رو دکد مونسالے سلام په دین کې معافي نوه په بني اسرائيلو بس چې قصاص به فرض سن بس قصاص به د دیه صورت او د مافی صورت په کینو الله په دې ومدامه ربانیو کړه چې د دیه او د مافی صورتي ولا جوړ فمنعتا د بسوک چې زیاتهو کی بعد از الیک د دینه بعد صلحروغه وکړه دیه تواغش او بیا مزياته کی اغا خپل قاتل یا د بسوک بیا وجنی ولو د ده پارازاب و علی من درناک لکنن سوا روغه سلو کی چه اغا خپل دشمن ڈاڑا کی نو بز بیاتی ڈزو بج نو دا گناه دا زکب یا د روغه نه نکولا نو روغو کے و بیاتی خپل بدل لے دا گناه اول ماف کوا ما قصاص او چې ماف دک روغه سلو شنو بس ماف ولکم فی القصاص فائده با یا نئی دا قصاص ولکم ستاو ده پارا فی بجاری کولو د قانون د قصاص کې حیات ژوندې یاولل الباب اے خواندانو د اکلونو سم مطلب وای د قصاص قانون جاری وای کې څا د پارو ژوندې ژوند کم نه چتا قاتلو و جنا جمدې شو او له لار خلاړ ژوندې لاړ دا د قاتل نه نه دی دا وای چې په ملک کې کلا د قصاص قانون نافذ وی نو دخل کو نور ژوندونه به پام نامای قصاص سر قاتل جوت نه کوي چې ق کې نوه به دا کوي والکن سا د پاارفل قاس پهریکولو د قانون د قصاس کې حياتتون ژون د خوشحاله او د عمل دی ژون د بچو د یا اولی لرببه خاوندانو د قللوو لهکوم یقین تا تقون ب د قلوغاارت نه پهې قانون جارییکو سر به د قتللوغاارت نه دانن پده ملک که قتل و غارت ولی ده ترده پوری چه عالم بچ نده سیاسی لیلر بچ نده ترده چه صدر وزیر اعظم هم بچ نده دا غم خطره ده دا ولی وجه ده چه پا ملک ده قصاص قانون نشت ده قصاص قانون ده نافشی ده ټولو زندگی با امن آمان نشت خب پتا ده قاتل تا چه زمان بدلا نغسلی کی تبوسی نشت ک قاتلو کوم سوال عدالت کې خلاصي غو نه بس قتل غارت ملکي سعودي عرب او سعودي کې پوره شريعت نشار سبا دي احکام دي ور یو په قصاص دي دویم په کې د زنا حد دي هغه د زنا حد شتا خلک څو بارې نام خو به امشتہ دغره قصاص پکې ده نو دا حالت یې عمل کې چې آلته خو دې عل اعلان کی آلته خو دې عل اعلان سو قتلو کی تر اوسه پورې د سعودي حکومت نه قاتل روکښې نه ده تر اوسه پورې روک نه ده آلته کپډیر خوفیه طریقه م قاتل ش قاتل بنې والی کی هر طریقه چې د پا سیکریٹ طریقہ بانے قتلو کی یا با پا ایرپورٹ نیولی کی گی یا با پا بارواتل نیولی کی خورو کی دینش اگر دا قانون قساس یہ دا سے سخت ہے نو علتہ سوک جو ردنش کولے اگر دا قتل کوم نو وجلے کی گم نو زکر اللہ و ایدہ قانون نافذ کئ پا دے قساس و جوند نی کتب آلیکم اذا حضر الموت دا و دویم قانون بیان دی تقسیم الاموال به قانون بل قانون شرعی دا مال تقسیم د په شرعي قانون باندې د شرم په عمل کې امن او امان او کله چې په عمل د مال تقسیم په غلطه طریقه نو بیا ملک امن نه مال تقسیم سو لا کمیراس میراث حقدار ته نه ملوي نو خامخه خا بل راپاسي د بل نه رزوباسي جنگ جګړې قتل وغارتي یا دارن کاروبار لندند حقدار او مزدور ته خپل مزدوري او خپل حق نه ملایيږي نو د مالک او د مزدور جګړه لا لګ په ملک د دا کارخانه دار او د ملازم جګړه ده د حکومت او د ملازم جګړه دا حق دا حق ده حقدار ده حق نه ملای وي ډېر نقصان ده شي حکومت ولا پور تنخوا او مراعات نور مخوا با او نو دغی نه ور کوي نو خامخاو ملازمین رښت تل اب عوامو نظورو نو تا یې نقصان دغره یا زکات شو نو زکات د غریګو حق ده مالدار زکات نه ور کوي نو هغه مالدار ته غوسه نو ایو چیرې شغلاته حکم دا khoan غله پدې پیدا شي چې مالدار ظالم شي وري حقدار لا حقنور کوي چې په ملک کې غربت ختم شي ابو الكلام آزاد رحمه الله د لوی بن لوی عالم هغه تفسیر د ترجمان القران او دغه کتاب دی ارکان اسلام ارکان اسلام کې غوي بټ داوی دا خبره کړه دا چې پدې مسلمانانو د هندستان کې هغه وخت کې متحد هندستانو د مسلمانانو په منځ کې निजामه زکات صحیح طریقې سره نافذ شي زکات ته حق چا باندې چې زکات فرض وي او ورکی او تقسیم دی بیا په شریعي طریقې سره وشي چې کومه شریعت مقرر کړه دا نو سحر اوي نظام زکات نافز ک ماخامه پوری ک د مسلمانانو معیشي مسائل حل نشو چې سس زای ابو الکلام آزاد لی ور ک هغه وخت دا ډیر په داوا سره دا خبره کوله نو د ملک معیشي مسائلم په زکات سره حل کی په زکات حل کی امخ کې س 23 امخ کې 100 امخ ابو لبابا صاحب زر مومن کی یو کالم لیکلو نو ویلیو چنور سکه سرب بیرونائی دارالاسلام د مسلمانانو یو ملک دی ډیر دولتمن ملک دولتمن ملکونو کشمیر لري کی دنیا پستا او د مسلمان ملک اوې چې سرب د بیرونائی دارالاسلام دو درې دولتمنم چې خپل مال زکات ورکی نو د ټول عالم اسلام غربت ختمی نور ملکونو خو سکے غربت ختمی نو دغره دمال تقسیم شي اوت زکات حقدار وتا میراث حقدار وتا کاروبار کې لندین کې ملازمان وتا مزدورانو وتا خپل حق نو پرې به ملک امن او امانی او دمال مال اوچنی چې ختم شو ظلم زیاته ختم شو ملک به امن راځي کوت و علیکم دلته پیو مثال وایي بس ماتو کې قران قانون بیانایي نو زپی تفصيل کم دا ټول به کې ته ځهین کې او قران خو مثالونه ټول نشوي دی او مثال وای خبر لنداو نه دلته په مثال شوی ویله کمیراس میراث په سهي طریقه تفصیم کوته علیکم فرصت شي وی دی پتاسو اذا حضر احدكم الموت کل چی حاضر شي پتاسو کی او تن د علامات د مرګ ان تر کا خیرن کچری پری خي د سمال مال ته پاتيكي هي عمرې نو دبانې فرض دې کوته وا څ الوصیت وصیت کو لیل والدين خپل خپلوانو ته ولا قربينو مور او پلار ته ولا قربينو خپل خپلوانو ته بل معروف دا شريعت مطابق لتقسيم حقا دا حق ده للمتقين بمتقيانو چې ده الله نه لري وي شړې مري مال ته پاتې کیږي دل لپاره کار دي چې وصیت کی او وزیت چا تاو کی مور پلار رشتدارانو تاو خضا بچو تا وغیرت چه زم رم خضا ما د دشریت د قانون مطابق تقسیم که اے چه حق دار تا ملوش دا آیات مطلب بزدغ ده د دا ازرس سپنیس سو کوئی دا آیات منسوخ ده اوغی منسوخ پا دی ماناوی دی بلی مانی تغوک که ده او ی کوته علیکم فرز پریشوی ده پتا سبان دی اذا خذرا حدکم الموت کلا چی شی تاسو کې او تنط علامات د مرگ ان تر خیرن ک چرته د پریدي سمال نال وصیت وصیت کول په فرز دی لیل والدین مور او پلار دا پارا ترجمه ته مخله مخکنه بدلشه مخکې ما سوی مور پلار تا د وصیت کی دلته سمانه شو مور پلار د پار ول اقربینو خپل خپلوانو د پارا, پلو پارا ویدہ چی سورته نساء راغله نو د آیات مطلب داو چې سړې باد مور پلار خپل خپلوانو د پارا وصیت کئ چې زماد له مال نه مور لدو نه خپلر لدو مراز ویله می دومره خزله می دومره دومره ورکه خدا کلا چی سورته نساء راغله سورته نساء چی رااله ابا راشی رستو نو پای کې ده هر حقدار خپل خپل دی صد میراثه खोला نو صد دمړی تقسیم تا ضرورت شتا پاته شو نشو اوس باغه تقسیمی چې کوم الله ویلې نو لہذا په سورینې سوی دایات دا منسوخ شو مونږ وایو حضرت سیوی مولانا حسین رحم الله او چې دا آیات به په دغه معنی باندې منسوخ وی خو چې دا بل معنی وشینو نسخ نه با بچی مطلب د دا آیات داره چې وی د پاره دی وصیت نا دوتہ دی, دی وصیت کی چې زما د اعمال د سورینې صادق قانون مطابق تقسیم کای دا وصیت دغه وصیت به سېریک دا وسم <تصح> باقی دی او دیس کې راځي تاسو کې دی یو سړي باندې مرګ ناراضي یو شپدم پینتیری هو چې د خپل وصیت اولی کی او وصیتو کی نو وصیتو کی زما مال په سې تقسیم کای دارنګ نو دا وصیت هم پکې ده کنا چه زمانہ باد زما په مرګ باندې بدات خرافات مکوې درې مصلو اختیاره پسې مکوې د شریعت نه خلاف خیراتونه را پسې مکوې ریواجونه را پسې مکوې دا په لازم ني ځکه حدیث کی رازي ان المیت الیعذب وی وکای اهلیه مړی تا د خپل وارثانو په غیر شرعي طریق سره جڑا باندې سزا ملاوي مړی پسې غیر شرعي طریق سره جڑا ارسمو ریواج مان دی سزا ملایویږي دا ولي وای زکه چې د 55 کې خپل خپلوان په شریعت نو کوی کړی نو د پسې چوز خلاف شریعت کار کیږي مجرم دی او کله تا خپل غړ خلاصه کړی دا ورسان نه پوی کړی نو ست غړ خلاصه شو ګونانګار ونی نو دغه مطلب فمن بدلو عچا چې بدل کدا وصیت بعد ما سمه او پس دا غینا چوری دلی وی نو فاین نما بشکې اسمو بدلو ګنا ده بدلول علل الذين پاکسانو ده یبدلون او چې څو بدلی دا وصیت تا وصیت صحیح کړو خو بیاستا وارثانو غلط تقسیمو کو او رسم در درپسيو کو تخپل غاړه خلاصه کړو نو اوس ته ګونانګار نه ان الله بشکې الله سمعون اوریدون کې علیم په یره الله سره وصیت اوریدل ګونانګار دا وارث دي دیمه خبره وصیت کونکو وصیت غلط کړی ده مړی وصیت غلطه کو د شریعت نه خلاف اوسبسه کوي وایي د شریعت نه خلاف وصیت به نه پورا کېږي دانه چیرې چې ټیک ده مخ اور په ستدارت مریواجو بدعت نه کول خداغه وصیت کړو نه لکه چې وصیت وکړي وصیت پورا کول فرض دي وصیت خو باغه سره تراسې چې د شریعت مطابقې د شریعت نه خلاف وصیت به نه پورا کیږي اوله تدرس کو صحیح کا فمن خاف سوء شریکی مموسین مم دا وصیت کوون کی جنا فن ظلمنا او اس من یاد غونانا ظالمانه وصیت کړي یا دا. دا گنا کړي نو ویدہ وصیت سیو دروست کې نفاز لا اسلام کې د دیمنس کې فرایس نشته غنا پد نشته چې وصیت ظالمانه یا دا گونای اسلام اخبل منس کیو کی یعنی هغه جمع دي دا وصیت لکه مثلا داسې یتې کړړو چې په وارریسانو کې زما زماده یو ځله به میرا نه ورکرکې نو دا یتې سر ظالمانه ده ا نافرمانو نو نافرمانې دا خپل جورمه وګونه د میرس نه محرمول نه دي په کار ولی د میرا نه چې محرومیږي یا په قفر محرومی یا په قتل محرومی او یا په اولا باندې محرومی گی. نو په نافرمانې محرومی نه نا. یا وصیته بلدا سی ظالمانه د ګناخ کړه لکه شامی والا دکری مثال ویل علامه شامی که یو شریدا وصیت کړه چې زما دمر نه بعد ختمیان راولې ختمیان او ختم پېوکه او چې کلې زی خوراک سکا پې کو پیسې ولا ورکې دا, دا وصیت کړي دا وصیت به نه پوره کیږي نر هر شریعت نه خلاف نو د قصې وصیتونه چې د شریعت نه خلاف یې غواړه درسته فاصله اسلامي کی باندې هم پخپل ځکه فرایس مال نبی نشته ګنا په دا, دا وصیت درستول سیدی دا بدلول سید ان الله بیشک الله غفور رحیم بخون کې مې رو باندې یا ایو الزینا منو کوتی علیکم دا دریم حکم قانون چې پامل کېدې نظام سوم نافذي <تصفح> په دې څوم سره معاشر درستیږي روزه سره وګوره دا روزه یو طرف ته عبادت ته او عبادت دا د انسان او د مسلمان او انفرادي عمل لې روزه خو بل طرف ته د سیاست په احکامو کې روړو چې یعنی دا د اسلامی حکومت د خليفو او د حکمران ځمداري دا چې ملک به سرکاري تور ملک با سرکاری طور نظام سوم نافذ کی اور اچ کیبا یعنی دروچو د مانزه انتظام تنظیم بده حکومت پسته کی نو چې حکومت په خپل بل ماځي او اور او جخوري نغه عوام باندې سمون زور او جوکی چې زمون وزیر داخیره سور اخلاص نو ورجی نن تاسو رشته وای چې هغه به مونږ کوي مونږ نه کوي کناځ کوالا نو ورزی نبا خلکو د سوی چړکه مونږ ملک نظام سولا جی <تصفح> او یا چې پل روج خواری نابا ملک نظام سوم سنافیس کی زمون پختنو دا مل خوخده دا سرحد پنجاب او سن دا حالت چه پرو جا کیوٹل کولو یو خلو خوریس کی ایده پروان سات نو حکومت دا زمداری دا حکومت زمداری دا, دا چه اغبا په ملکی نظامې څوم نافیس کوي د اسلامي حکومت د ځمداری د مسلمان زلزلہ چیر اغلې او بالا کوټ کې بالا کوټ کې وته کمزیوا نو غالباً سوک جرنې لکو میجرو سوکو انټرویو تی وی پا تی وی و ته چې دا ټایم چې دا زلزلہ رااله کنا تبه چې وي کنا به یې تاسو کول منه ناشته کوله دا ورځې واخا ورځې میاش ناشته کوله نای ناشتے کری نا بن نظام اصوم سنافیز کی یا ایواللزین آمنو ایمانو آلہو کتب آلیکم السیام کتب آلیکم السیام فرسکڑی شویدہ پتاسو باندے روجہ کما کتب لکسیگا چی فرشیو آلاللزین پاکسانو من قبل کم چستا سنا مخیو لعلکم دیدہ پارتتتقون چی پریزگار شای پریزگاری پر روجی رازی حدیث کی رازی گنا اصام و جنن روجه صدا ڈال لی او دارن تک تکون دیده پارا چه ده گناه نبج شه پر روجه سرسده گناه دا کی دار وجه بسوم ری وی ایام مادودات دار وزیدی ده شمیر ده ده شمیر وزیدی شمیر وزید سه کلا میاش ده تیسوشی و کلا ده انتیسوشی فمن بس بسوک چېوي من کوم پت شوکې مریضن بیماری او والله سفرینیا یا پسفری او ر نیول ګراني نفاید د تون روجه دی اخری وخورري فیت د تون شمیر د بیا پور کی من یا می نوخر په نورو ورو کې شیر به بیا رو پرک کی سمانا که د بیماې د ووج یا دا, دا سفر د وج رووجه غړلی ده کله چې د رو میاش ختم مشه د کور ته او تا موقعه میلا شوه نو دی, دی قضا راړي چې نورو سره رووجې شي پوه شي. چنورونه 29 30 ولي شي دغه 29 30 شي اقضا بروړي واللذين پاک اسانو باندې يتيقونهم طاقت نلري د ورځې يتيقونو لا يتيقونهم یا لا بدلته مقدر غني او یا دا باب چله اتقي يتيقو طاقتن پدې کې حمزه د پارا د سلب ماخذ دا باب افعال کې د سلبه ماخذ نو ماناسه ماخذ چې سلب, سلب شي نو سمانه وکوي ها خواص ملي کنه خاصيات طلباء علما ته سلبه ماخذ معنی ولته سره کوي چې طاقت سلبي یعنی روزنی ویشي خو مشقات ته پکړې زیات نو د سوکی شیخ فانی کا دا حکم د شیخ فانی بیان وي وعلى الذين باقسان واني يتيقونه يه کا چې طاقت نلری دروځي یادہ دبابې طاقت یوتی په طاقتن په باپ په با با سلو ما خسره معنی او واللذین پاتسنوانی یتیقونهو چې طاقت ختم شوي دروځي فدیهتون شیخ فانی ده فدیهتون د فدیه ورکی دعاو می مسکین خوراک مسکینان ہوتا دیبا خوراک مسکینانو دا ورکی سونه د یوه روزي یو مسکین ته دوټه مروت دا به شیخ فانی ورکی شیخ پانی هغه بودا خضا یا سړی چې هغه نور وسنلر یا عمر بلکل ختم دے او در روجی طاقت نشت یا دا سی بیمار دائمی دا گردو وغیرہ چی اگا بلکل ختم دے او مخ که دا تمنشت چی دے او روجی خضا روڑی نو بزدی بے خوری او فیدی باور کئی یا دا یو روجی برابر سرسایا سرسای عمره پیسے پم تو توہ چا چوکو خیرن یو نیک کار فو خیرلکم دا د لپاره بهتر ده مطلب د پاو دو سه روغانو بځه پوره دو سه ور کی مثلا وان ته سومو کو تاسو روزونی ونه خیرلکم دا ستا د لپاره بهتره ده ان ګوندوم تعالی مونہ کپویګه ا کدا سفر او د بيمارې مشقت ډیر نه لري نو روزونی سا زکا د رمضان خیر برکات بیا پام روزو کینی خا marked وه 6 دا روزی چنی ايام ماذودات دا دشمې روزی دی نو دا به پخپل طبیعت نیسو چې کاله مخه خوا زکه دا خو بیا آسان کار شو ګرمې را روانه د جون جولای کې روزی ګران کار دی نو مونږ اعلان وکاله کدا زل زمونږ دیر روزی په اخنې کې نه نه ودی لا پارا مقرره میاشتا شهر رمضان اللذی میاشت رمضان اغا میاشتا اونزل فیع القرآن دا اصل که دا ایام مادودات بیان دا توقع دا ایام مادودات دشمی رز دروجی با کمی وی شهر رمضان اغا میاشت رمضان نه الزل فیع القرآن و چه بده که قرآن نازل لے دا دا رمضان د میاشتی فضیلتی وخی ودن او دا قران هدايت تلنا سي د خلکو دا, دا پاره او بينات من الهدى او واضح دلائل د هدايت والفرقان او دا قران فرق كون کړي د حق او د باطل نو فمن شهد منكم شهرا فمن پسوکم شهدا چې حاضر شو منكم ستا سنا شهره د میاشتنو فل يسمهو دا ټوله میاشت روجه دیونی شي دی باندې فرضيت دروچره فرضيت پدې سره ثابت د ا میاش حاضر شونه د مقیمو د جوړو تندرستو اوه روجا پیرالا میاش وټول لېسی دا فلیه صوم هکې دا وو زمیر راجې د دې شهر تا دا ټوله میاشونه پرويزيان وای مونکریني حدیث چې وګوره قرآنی بس روجو نيسه ای روجنی منی ول واړی ني یو میاش ازه ربانه يومیاش کړی دی د قرآن وای فلیه صوم روز امیر رجی شهر دره دا ټولمیاش پمنکانو سوق چی وی مریضن بیمار او را سفرینیا په سفر, سفر باندې نو فائدت شمير دي پورک مین ایامن او خار په نور رزوک مطلب که بیماري او سفر او مشقتونو خیر فرېش یرید الله اراده لري الله بكم پتا سبحانه اليسرا دا اسان دین ولا یرید بكم العسرا او اراده لري پتا سبحانه دا ګران دین سم مطلب الله دا تا آسان دین رکړی ها دین و یسرون سمانه چو گورا روجه نیوه نشه بیمار یا سفر که بیخورا بیا بی او روڑه اولا پتا سمانده ارادن لری ده ساختیاد دین ولی تک میلو عدتا او ده قضا بولی روڑه ویده ده پاره چی پوره کشمیر شمیر پوره شی کن در میاش دروځي د فضیلت نه محروم نشي نو که د بيمارۍ او غیره نه خللي نو رستوي قزا راوړشمير به دي پوره شي ولي تو کبر الله د دې لپاره چې بډای بیان کيده الله علامه باغه طریقه حذاکم څنګه چې ته خودنه کړی دا یعنی د روځي ادا یا د قضا راوړل په باغه طریقې چې کم شریعت خولي ولعکم دې لپاره تشکرون چې شکر وباسه فاذا سالک عباد یعنی فيني قريب دغه مسالې دا دوار وړي الله نه غواړي الله بدل درکې په دروځ په بیان کې د دعا روړلو سم مقصد زکه وروسته بیا دروځي مسائل بیانای او مرز کې پکې د دعا متعلق خبرو کړو ویدہ خی چې دا روجا سبب د قربت الهی دی الله ته پروجا سره نږدې شي او چې کله الله تقرب حاصل شونه دعاګانې قبلې نو دعا کا وروجا کې زکه حدیث کې راځي لسایم عند فطریه دعوت مستجابتون در او جدار سړی درو جما دي په وخت کې الله دعا قبل اي دې مناسبت سره دا دعا مسله راوړه و ایذا سالک ایبادی صحابه تپوس کړه نبی عليه السلام نه اېدا الله پیغمبره اقریب اقریب ربونا فنوناجي ه ام بعید فنوناجي ه زمون ربنی ز دې وی کلرې کنيز دی وی چیرورو ته غواړو او کلیری چې چگی و وښو و خو نا اللہ دایات دا رولے گا و ایزا سالکا عبادی کل زما تپوسو کی تانا زمان بندگان انی زمان بارک فینی قریب نوزنیز دیم چگو تا ضرورت نیشت نیز دیم آورم او جیب دا و تد دا قبلوم دوا دا دوا کیزا دان دا کله چمانه وو غاڑی خوشرداره چې فل یستجیبولی بیری پورکی زما حکونا ولیومن وب یقین دی کی پما لالا هم یقینن دی بی با رسولونه کامیاب شو مقصد تب ورسی <تصفح> نو دواز څخه قبلم چې مو خیر رواه دا ادب د دعا شو چې په دعا کې چې وال نشتا په دمه دعا وکړ او دا به سورته آراف کې راشل تب نور وضاحت وکړ وحلل لكم ليله الصيام دوز دروجه احکام نور بیانې چې روزہ د شپې او دروازې سه احکام دي روزا چې وا نو دروازې روزا دا درو شی نظان بندول خراسکات او جما ام بسری د خپل کورواله سره دا د تاریخ بری دا نظان ثلاثه نزان بچو نو ابتدا کې داوا چې د شپې هم پروژکې مستری مني و بیا روسو حکومت راغی اجازه ته څنګه چې خوراس کا د ماخام نواله تر سارا پور اجازه زین او چې امام جایز وحل لكم حلال کړی شوی د ستاو د پارا لیلت سیامه پشپد روزي کې عرفه سو جماکول اعلان ساي کوم قل خذو سرا هوننا دا خزي چي لباسلكم دا لباس او پرده د ساس او د پاره وان تم تاسو لري لباس او پرده يې د خزو د پاره سړې د سړې عزت هيا په خزو د خزي په خاون باندې پټتن علم الله الله تططاوا چنه کومې شګتاس کوتم تاسو کوم ته قانون خيانات بوک انفسكم خپل قانونو سره کالا د تدشفي اجازت ندر کولې نو کېلې شي خیانت د نشي وې انسان دې نو گناہ کې وموبتلا شوی و نو فتاوا علیکم مهربانی پتا څوکړه مهربانی وکړه د شپې اجازه دې د ورځې درک وافانکم او عفا پمانه دلری کوله وافانکم او لری کتا سنادا حکم عفا پمانه دلری کوله تاسو نه دا حکم لریک چې بس مخ کې د شپې پابندی و اوس اجازت ملوش نفال فال پس اوس به شروعونه مباشرته او جما کوي د خدو سره وبته و ولټاوي بوخ د <متحدث> جماکه ما هغه اولاد <متحدث> كتب الله ولکم چې الله دله مقرر کړی دی دنی ک اولاد سوال کوي دواغان حدیثو کې راغلي دی و کو دو او خره او شربو سکه خوراک سکا کوي ترکه پوری د شپې وی حتا تر دې پورې تبينلکم شیخ کارشی تا او سالخیت الابیزو هغه سپین تار من الخیت الاسود د تور تارنه من <متحدث> الفجر د سبا په وخت کې مراد تی دټورش په اګه تیار کې چې د صبح صادق هغه راڼا راخیږي نوروځه پوری یا د سټېم نو شروع کی د صبح صادق شروع کی کنه صبح صادق دا ملابنګ وخت چرګان چر وخت د نقشو کې به سري کلی نن سبا اسانه خبر ده د کټ ټایم د صبح صادق نو شروع کی نو ماخام چې د رو جما تکړه خوراک سکاک جما دا ټوله شپه جایز ده تر دې چې صبح شي صاحب کرامو چې دا آیات اورید نیو صحابي چوکتل ناغه ظاهر ظاهر د دې دا مداوغهسته چې دلته تار یادي ناغه یو بخاری راضي یو تار سپین او یو تور سره تخو اوی جوړي مطلب یاره دا دا دا دا چو خراخ سکه ترغه پوره کوي چې سو پوره په بستره دا د تور او سپین تار د تخخ کار شي او که बिजلې نه وي کنه شه صبح صادق غارانه کار شي چې دا پہچان بګی کول شي دا تور دی دا, دا سپین نو نبی عليه السلام ته نبی عليه الصلاۃ والسلام ته وی سبا یته الله پیغمبرما خو تور او سپین تار سرته خاو انا وترنا وخت پوره نه ښکارې ده نو نبی عليه السلام ورته وخاندل ورته وی انک العریز القفا 66 ډیر ست غټه 66 ډیر پلان ده سمونه دا به څنګه اخګار شي وای مراد د سپین سپینو تور تارنه دا تارنه نه مراد د تور تارنه مراد د تورش پړه او د سپین تارنه مراد پکې د کینارو ته صبح صادق ده د ښار کې نخ کاری ښا چرتاباڼډو کلو کې بخکایل <تصف> ما بسنن صبا په نقشو باندې مالګی چالي کلی دي مبتدی په دې یاد باندې استدلال کې اجازه سره کا دسو ندوا ندوا دوا او استدلال صحیح دی کنه دوا شتا فاتش ودا چی ستا سدا سنتونو بعد په جمع دوا جنازې نه بعد په جمع دوا نارته خو د کی اوه تفصیل کوم ان شاء الله سورته اعراف کې بلته کومه تذکرم و نو پین تار او تور تار د تور تار نه یعنی د تور شپینا د صبح صادقه غرانه راوزی من الفجر د سبا وخت نو دغه ټیمه پورې قراس کا کوي کله صبح صادق شو بس روزه شونه سماتمو سيام بیا پورې کې روزه للل تر شپې پورې شپسدا نور پرې وته ګن نور پرې وته اوپر والا تباشیرو هن مسله د اعتکاف مسله د اعتکاف بیانې یو سره اعتکاف کرے نو په اعتقاف کی یو پابندی بیا رااله واپس هم به سري د شپي اجازه خو هم په اعتکاف کې بیا پابند شوا وراتو باشرو هنو تاسو مباشرته م کوي د خود سره نه دروازه نه شپي وان دعا کوي فون کله چ تاسو په اعتکاف کې په مساجد په جمعاتونو کې تلکدا حدود الله ولید الله دی فلا تقربوها منی زکیګه دیتا یعنی دا الله د پلو نو ورهولایما ماته وایما ولی پیتیکاف کی هم مستره سره ویتیکاب ماتي کذالکوم دارنګي وبین الله یعنی الله آیات اخبلا احکام لناس خلق د پار العالم دې د پارې تقون چې دي تقوا دار شي او د مناهیو نه ځان بچ ولا تاګو مالکم بینکم بل دا سلورم حکم دی اخیری د سیاست مدنی په ملک بعد قانون نافذی نه یانلر دهشا چې رشفت په ملک پابن پرشفت پابندی زکه که په ملک رشپتی د ملک نظام خرابې هر اداربا درهم بر همې لکا نن سبا پاکستان کې رشپت عام ده نو دمل ټول نظام درهم بر همشه ظلم ده زیاته ده بدمنی ده حقدار ته حق نه ملای رشفت ختم ولغړ او د جهاد سره امتعلق ده چې رشفت سره ملک خرابې بلدا نو بار به چېهاددو کې بل د چې رشفت باند د ستا فوج پولیس ملاظمین عاد شوي نو سباله به پایین میدانې جنګ کې د دشمن نه رشفت اخست په پیسوو به خر شوي وفاداره به خرسی کړي او ګټلی جګ به د ل په شيکس بدل کې او تاریخ به غوا دا سلطان تیپو سلطان شهید رحم مله سره وزیرانوڅوکړه سره د مسلمانه. دارنگ ایسرا میر صادق و میر جعفر د تاریخ غط خائنان بیمان اگه دا انگریز تالی سٹ جون شو او پلوی دولت خر شو او دا اندوستان اگه یوریاست دا مسلمانانو دا غی پدغ بیمانے او دا پیسو دولت بان خرسدو د وجنا اگه اسلامی حکومت ختم شو نورشفت دی ملک ختم شو ولا تاكلوا عمّا مخرئ اعمالكم خپل مالونه باینه کوم پخپل منس کده یو بل بل باطل په باطله طریقه هر حرام مال په هر طریقه چیلندنی دارنګ کاروبار لندنوي په کې خرید و فروختي نو په باطله طریقه بخورینا او خاص کر بیا رشوت وتدلو او موړه دا مالونه ال فکامه حاکمانو ته حاکمانو ته موړه چې حاکیمان تر رشوت ورک لتا کولو دې د پاره چې تاسو خوره فریقا سه اسمنوال الناس دا مالونه د خلکو نه بل اسمې وکولو د ګنا د ګنا کولو او په ګنا سره د بل حق بل ورکې پر رشوت جج لدی ورک افسر لدی ورک او هغه پر دې حق تعالی درکي د سیمه کوي وان تم تعلمون تاسوخه پوږی چې دا زمما حق نه دی هغه پر حق په دی رښتفت سره خپل نو دا ظلم زیاته مکه دا سلور قوانینه بیان کړل دا اصلاح د معاشه لپاره اس الونا کانل اهل داوس دیزه نا دایو دا رسم باطل رد کئ درس میں باطل رد دجاہلیت چونکی روستو مسئلہ دا حجر آروانہ دا نو داغی مناسبت سره یورس میں باطل رد گئی جاہیلیت کی چې چی سڑے با حجر لار زکا مکی والا عرب نو چی واپس براتا نو پخپل گیٹا و دروازا بنا راتا ویزکا چی کلت لم نو زکنانگارم دا گیٹ هم زما دا گناونو دا نحوست دا وجنا پده دا گناونو آسر دے او دا حاجن چې واپس رالم نو سپا کېند غونانا نو کو پړی کېټ نه نو زم نو غونارا pore واپسینګ خړی ندی وجه و شاتن کاندرو کو باغی برال له کدغل الله دې دم سے شروع کړي نو دا غرس میں باطل رد کړي خود دې رس میں باطل تعلق روس تو مسلې د حج سره دی او د دی سر تعلق مخ کې سره دی اسلون ک ان الهلا د رمضان خبر او شو شهر رمضان اللي انزل نو دا مناسبت سره د میا خبره شروع چې دا روزه پخپل خواخوا طبيت پکار را او قدرت یې د بار مقرر وخت تا وی رمضان وخت دی کنا نو داغي مناسبت سره د میاش په مټالې کوي تپوس نه داخله کوي د میاش ته ضروری دي میاش راختل او د میاش ولي وړکی غټي نو داغي جواب کوي یا سلونه که تپوس کوي استان علان الاهل الله میاشت باردا کې میاش نوې میاش اهلا هلال نوې میاش ته وای چې دا راوخیږي درېش په پوره اول درېش په پوره دیسومه ته هلال ویل کیږي نو دا ورېږي غټي کیږي ولی او راخیږي ولی دا کې صحیح حکمت ته قل ورتوا هیدا مواقیتول الناس پہ ځان غلو د وختونو د خلکو د پاره خلق لین دین عبادت وغیره غیره پدې پیجه نیچه میا سروخي یل کده د ورځې میا شولاد اختر میاشته و غیره ول حج او پدې سره پیجن د لکېږي حجم د حج موسم ول سلبرو حج څه کوي کو نور پسې د حج ی ورځ میا باطل رد کې ول سلبرو ندی کې به انتا تل بيوتا چرازه کورونو تمن ظهور هذا طرفه د شاګانونا شا تربنا کور راتلل دانی کی نه دا تاسو دغه تی نیکی وای دا می او رسم نه نا. ولیکن البر لیکن نیکی خمن دا چا د ایت تقا چزان بچ کی دا رسم او ریवाज نه رسمونه ریवाज نه ځان بچ کول دانی کی دا دا دلیل شود آیات پدې چر رسم او ریवाज د جاهلیت پر خستل دانی کیلو دا لازمی دی واطل ویو ترازه قرونو تامین ابوابه دا طرفه دروازو نو وتق الله و یریګه د الله کوم دې دا بار تو فلونه چې کامیاب شه او کامیابی پا دا چی رسم و پر دې کې د تش رسوم او ریवाज پر خوستېش نن وګورې زمو معاشره د مختلف قسم رسوم او ریवाज نا ډکه شویل دا, دا په غم کې پخاده کې پکریولس کې علاوه یی کامیابی صدا رسوم او ریवाज پر خوستل رسوم او ریवाज کې نقصان دی چې یو خوسړی باندي د مال بوج ډیر راځي دانن سبا چیر سره دا چې کوي چې را کاروبار کو تنخالو وزاره پی نه کیږي نو څو د غونونو د غاصر د وجه نه الله په مال او دولت کې به برکتی راوسته دا سود عام شي وي حرام عام شي حدیث کی راځي قیامت علاماتو دا دا. سود با هر با پا سود مبتلی. او پا بچمی. نو دا راځه چې سود بد دوم عام شي چې هر سره وب سود کې مبتلای او کو څوک ته بچمي نو بیا هم د سود غ بوې به ورتر شي اے کو نو ریسنی کنا نو د سود مو یو خو په دغه طریقه را سی کنا چې دا سونه بیلونه ملوي ورکونو زالمانه ټیکسونو د پیسو د پاسه پیسې دا سودی نه او سود دې دارنګ او پته په خپل نه کې نو معاشات حاصله چې ماچس غبیل کور تر اورو کنا مثلا نو د ماچس فیکټری د ماچس فیکټری مالک د حکومت نا په کړونو روپې په سود اغزېږي هغه فیکټری لګولې نو ٹھیک ده ګوننګار غږی خو چې تا له کوم ماچس تیار شو او تا لگاونه غبوې تاله له ضروره سی نو دغه حالت ده نه به برګتی څه کړه نو یو خدا وجه ده دویم دا وجه ده چې رسوم او ریواژ زیات دي په غم خا کې دوه نه رسومات دي ریواجو نه دي خاص کر خرج ده ده احتیا او پابند دیر کې نو دکور خرچي بس پورې شي په حلال او بسو گزارو شي ته په خامخه بیا حرام کې بیا په دوکا کې بیا به رښتکه دا غوړو مطالبه پوره کولو لا پاره او د رواجونو سر تر رسولو لا پاره نو رواجونو په معاشره کې د حالات جوړکړي نو کامیابی الله فرمایي د کې دا چې رسم او رواج په خوښه وقاتلو فی سبیل الله اوس د جهاد مسله شو کړ اصل مسله زکه دا ایسه د جهاد ده جهادی سوا او مخ کے دو خبر اخوڑے مبادی یو دا اخلاق درست کے درست کی مجاہد دو ملک دی جول کی اغوش نمانسکیوز ده جهاد خبر شروش وقاتلو داو ده دا جهاد او د قتال جنگ کوئی فی سبیل الہ پلار دا اللہ کی اللذینہ کسانو سرا اَكَثَارُ <متحدث> سَنُسَرِي قَاتِلُونَكُمْ چې جنگ کوي تاسو سره سوق چې سر جنگي کې جنگ وسرو کې پاره موږ یې نه ولا تَدُ زیاتَه مَکَوَه په جنگ کې زیاتَه سره زیاتَه د بوډاګان ولا مووج نه ماشومان ولا مووج نه دا زمو بشريت کې منی دینی مشران ولا مومج نه اه کدا بوډا دا خزا دا ماشوم هم په جنگ کې انوال نبي ابو وجلي کیږي خو چې جنگ نه کوي عوامي خلک بنو وجلي کیږي ان الله بهشکه الله لا یحب المعتدین نحو خید حد نتیریدون کی په جن کې حد نته ریږه ما وقت لوه مو وجنه دا کافر حيث يقفدون شرتم چومندل واخرجوا مباسدی من حيث ذا غزا نخرجكم چتاوصیستیه والفتنه او شرک آشدو دا داډیر لګی غناده من القتل لقد قتلنا نو ای شرک ای ویوجنه د ملک نیسیه تاسو وباس چرت همو مدلو وی وجه نه چې کله جنگ شروع وش ولا تقاتلهم جنگ مکه دوی دې سره اندل مزیر حرام په مزیرې حرام کې د جمعات خیال بساته حتا تر سوچي وقاتلكم فی جن نکیتو سره پدې کې سوبرې جنگ نکې په جمعات کې تاسو موږ جنگ مکه و ها فین قاتلوكم په جنگ دې سره کو په جمعات کې نو بیا وسر جمعات کې هم کوي شروع هغه کړئ کذالکوم دارن جزاءل کافرین سزا د کافرانو دا نه کافر سزا سزا قتل وجل فائن انتهو کومډی منی شو د دې شرک او قتل نه جنگي پره خوشیر کې پره فائن الله بیشکره الله غفور رحیم بخون کې مې رو باندې وقاتلوهم د الا د قتال جنگولې کوي وي وقاتلوهم جنگ کوي کا وقاتلو کا کافر سره حتا تر دې پورې لا تكونه فتنه چې پاتینی شي دنیا کې شرک لا تكونه فتنه چې پاتینی شي د کفر قانون دنیا کې ويکونه دین او ش دین و قانون د الله لپاره خاص د الله پټوله دنیا د الله د الله د اعلی کلمت الله اعلی وشي د کلمت الله د الله د دین اعلی او فتنه کوفری قانون شرک مسلمان تنګول ختم شي فتنه شرک فتنه کفر قانون فتنه د مسلمان تنګول دنیا نه ختم شي زیاد ترغه پوری چې مسلمان تنګول ختم شین مسلمان تنګولیش د ایمان په بنیاد دارنګ شرک شورو ده ختم شي دکفر قانون دی ختم شي فاین انتحو کومونی شو فلا عدوان به انشتره زیاته لا للظالمین مگر پر ظالمانو قدید دیشر کفر نہ منشنو بیا پر سر زیاته مکاو الا علی الظالمین مگر زیاته کوی ظالمانو سرا دظاهری معنی له نو زیاته خو په هي صورت کی چا سره جایز نه ده نو معنی بسي فلا عدوان اصل کی خبر ادا ده کله ذکر د فعلی او مراد ته سزا ده فعلی نو ماندا فلا وذ وانا به سزا ده زیاتی الا على الظالمین مگر په ظالمانو ظالم لده ظلم سزا ورکه دا مطلب اشهر الحرام د جهاد سره متالقه او مساله اشهر الحرم عزت منی میاشی دا په ابراهیم علی السلام په دین کی را روانه وی سلور میاشتی ذالقعداز الحجا او محرم دا یو بل پسې متواتری اوله میاشتہ رجب رجب میاش داس چې کومیا شروع دی پسې را روانه دی او سوره زیبات زبرګ میاشت ورته پښتانه زنان وای دا سلور میاشت دی دیتا اشور الحرم وای دا اشور الحرم چي دی فليک د ابراهيم عليه السلام په دین کې جنگبندی و او مکه والےم خیال کا د میاش تو د عزت احترام خیال ساتو نو زموږ دین کې مداغه خبر او مداغه سراله نو سلوی کا الحرم رال نو جنگ مکه وې تاسو خو قاعده سره پکې جنگ کین نو بیا کاوې پہل بنه کاوې او دفاعه بکاوې د مطلبش عاشور الحرامو میاشت عزت میاشت عزت بشار الحرام په بدله د میاشت عزت او کې عزت کړي وال حرمات او قصاص او عزتونو کې خوب بدللا کاری خیال ساتی نو ٹھیک دا کار نه اینا ساتی جنگ کئی نو تبا خاما خبلا دفا کیا فمانے اتادا بسوک چی زیاتے ہو کی آلے کم پتاو سو باندے نو فاتدو تاو سم زیاتے ہو کی آلے احبا غباندے نو زیاتے خمانے ہو ہم, ہم غمانا بدلتا موقعی پمانيه تا دا سوق چې زياته و کې الیکم پ تاسو فاتدو سزا دا زياتي ور کې الې هدته به مسلمه په شاندا غه تا رې کوم پ تاسو کړي وتق الله دا لانو يره يوالو په شان الله بشګه لامال متقين متقين سره ده وان کي کوثر ترغيب ور گئی انفاق دا جهاد خبره شروع دا نو ور مال بم لگاوي بغیر دا انفاق او مال لګول نه جهاد دا به زوري وانفقوا خرج کې په سبيل الله بلار دا الله کې مال مالو لګوي ولا تط او مغ ورځوي خپل ځانونه بي اي دي کوم په خپل لاس اله تلوکه ته هلاکت هلاکتا په جما کولو مال او په تر کولو د جهاد جهاد مپري دی مال لګول مپري دی ورنه خپل بزان هلاکت ته ورځوي څنګه هلاکت ته چې جهاد نه کی مال د جهاد د پر نه لګي کافر وستامل کونی سیو بستا بقیدو بند کی کنه قتل بری کی مدار پخپل زانو ور دا وا سنونی کی کوه نیکه مراد دل تا دا انفاق او جہاد ان الله بشکا لا یحب الموسینن وقیدغسنے کان وتم الحج والعمرۃ لله دزنا مساله د حج شروع کئ مناسبت اوربت سره خبره شورو د جہاد دا, دا. فکراله مساله د حج مناسبت یاله <تصف> مسئله حجی تنویرن علل jihad دا روشنه یی چي په jihad باندې مطلب ده چې دا حج دې jihad سره یو مناسبت او تعلق شته یو دا چې jihad مالی او بدني عبادت ته نو حج هم مالی او بدني عبادت ته عمو رکم دا یو دا مرکم دو دو دوی حج لراشه د حج کې مشقت زیات ده منډه تړلا زیاته ده دا نو دادا دے جہاد دے دا د جهاد ټریننګ دی یو کیسه په دې کې تاسو ټریننګ ش وګورئ کار میدانونو کې منډي صفه مروا کې منډه ده طواف ده بیا طواف کې رمل پالواني ده بیا چې ده میدانې منا عرفات او مزدلفه کې ګرځېدل دي دا ټولې خبرې ده جهاد سره یو ټریننګ نه تعلق لري نو یو جهادي ټریننګ دی دا, دا حج او د ویندا چې حج لراشه نو د اړلیک قوت افرادي قوت چې کافر ویني نو پدې باندې په کافر روب راځي اوسم عالم کفر د حج غنته اجتماع نشي خو ده دنیا کې او پدې باندې ډېر لوی روب او یار باغی باندې راځي دومغه یو ډاکټر شه دغه را ته خبره کوله وای دا حاجه په موقعه باندې مې ځان تا ټي وي لګولې وا او سینن کوم سټیشن جره پای باندې برای راس د حج نشارکیدنو یو انګریزی لګیا دی انگلیش کې لګیا دی نو وی وي چوبو ریدا مسلمانان دا دوی د جهاد تیاری کوي دविदेश ګرځېدل تيز لګی نویدہ خبرونه مې خیال کوم چې موږ ورکو دی باندې اوس ټيزونه لګېدلې نو جهاد داهه جداس چې دا د جهاد یو قسمه لته تیاری ده اتم الحج او العمره تری الله دا حج مسلې ذکر اورا او بل دا چې کلا د الله کور ته حاضر نو د الله د پاره بزاند د پاره فتح او غواړای کنه با کافر باندې نو اتم الحج او برکه حج او عمره خاص الله د پاره د حج او عمره افال به خالص زالای د پاره نيجه خلق راته جي سي بوې او دې دا, دا بنی چې دا حج عمرې د پاره د حج عمرې کومارکان دی غو طبيابل زکه حج کې سار کان دی د بیت الله طواف اsene چې کور تراشی بیا د بابا نه طواف کوي دارنګ د دا بیت الله غلاف اsene چې بابا بابا غلافه چې دارنګ د دا حجره سوت خپل اsene چې راشدل بیا د بابا خزی او کانی خپلې په صفه مروا کې منډا اsene چې دلت بیا د بابا د یک صفه جوړه کوي اٹک زر جی بابا چې ورته وای کناټک دلته دوی سه موا جوړه کړی ده و اووبله به د غار کې بره خیج را کوزيېږې په منډه نواجت بې پوه شي اوګوره د الله هر فیل سره دوی جوړ کړی نودار هلته د زمزم وګ که نهه سره خاصناغا دا ځای خصوصیت دی بابرګ چې ګې ځان سره راړی شي نه چې د بابان وګه وړي ددلته د باباگان نمره وړي دا بابان وړي نوبار حال ې مل حاج لومرلی الله داماه. اتیم ملحاج ول عمره تل اللہ پورا کہ حج عمره خالص اللہ لا نہ نمائش نہ نمود لا او ندا چې د حج او د عمره ارکان بیا بل زکه غیر اللہ لا ده که فینو سرتم پس کچر تاسو بن شوه احصار او مسلدا فقکه باب الاحصار بن فقکه ویلیک حجی روان ده او پدې کې پاسپورت کې ټیکټ کې سمساله روته حج نه پاتې شو یا پلارکه جنگ و پاتې شو دای احرام تړلې او نیت کړې اوسبسه کوي مخه تللی نشي او دای احرام مسله دا ده چې احرام د کلو تړو نه دا به کلس پړي چې هاجو مراو کې او دلته د هاجو مرې نه ته پاتې شوی نو د خپل وښنه به وخت او مخ کې چې احرام لره دا غوري عامه کپړې نه دي چې بس سنگريو وې چې اوس سنگري واه وسه د دې س آدابري نو چې دا وخت نه مخ کې واسه اوسبلا شو چ یو غټ چېلېبا ال ته حرم ته وليږي ال ته چاغه اور اسید الال شو تبدل تخبل سره خره احرام بل لري کی او بیا چکل لا راو حالات سي شو بیا به عمره لاله ايش اندا بهتري کی مسله داه سه فینو سرتون کو بن شوینو فمسته سره آسان ورکه من الحديده حدینا مسته سره کم چتاوسته ميسری اه حدیه ورکه گټ چیلې وغيره ولا تالح قروسکم مخرا سرون خپل حتا تر دې پورې يبلغ الهديو چورسي کې هغه هاديه قرباني محل او خپل زيتہ حرم ته رسېلته لاله مثلا ته پاتشوي بل مارګريټو وه دا چیلې یا يا پیسېواله تب گډ وغيره لاله نن سب آسان کاري پټيلو فون وغيره برته وي مالال کب حضرت احرام لري کا سر وخای پمن کانمن کو مريزان بل مساله دلته مسائل او سديد احکام او زرزر ویم کوشش کو مسئلمو در درسموش فمن کان امین کو مریضن بلا مسئلدا یو سړی حج لته لیدې عمرې لا نو مسئلدا چې دا حج او د عمرې د احرام په حالت کې نکونه نه کټکول سر خړیل وخته واړه کول د امني نو سيو سړی ته تکلیف ده په سر کې سکونه دانی روخته بغیر د خرولونه نه خکېږي یا چې دینو پسرکه سپګی دی هغه تنکړې دی بغیر د خرولونه نکېږي سچل بکې وې دا سې دیو کې خیر د تکلیف د وجه نه ده سر اوخړې او د دې په ځای د سور کې فدیه وې فمان کنه سوجي من کوم بتاوس کې مریضن بیمار او بیهی ازن یا پد باندې تکلیفي میراسی د سر ده طرفه نو ففدیه توم فدیه دی من سيامن د روزنه درې ورځې دیونې او صدقته یادی صدق آو نسو یا دې صدقه ورکي او د تخیر د پاره د اختیار ده یا دې شپږ مسکینانو ته صدقه ورکي او نو یا قرباني ورکو ته سارو دی لکه مزا به د غیپ دیش بل مساله فایزا منتم کله چې تاسو په امنیه نو فمن تمتا چا چې फायदा واغسته بال عمره په کولو د عمره لالحج تر حجہ پوره هم دې لازم دې پد باندې چې کما اسانه ایده تمن الحدیه قربانانه یو قربانی دیو کی. دا حج تماتو یاله دا حج قسمونه یو سړی لاړ او چې څنګه ور رسید بزدا حج راځي او عمره مخ کې و نکړه بس چې ډارې کور رسیدا تم تاریخ او بس دا حج شروع یو عمره ته مخ کې و نکړې شه دته افراد افরাদ وای پدې کې قربانینه ال تا تاریخ قربانی پینشت خوکو یو سڑے مخک ورسی او دا حج کولو نه مخک عمره عمرو نو دین حج تمتو جوړ شو نو بده قربانی کئی دا قربانی پا حرجی نی دا پاغا حجی دا چه عمر مخک کڑی یو سڑے لالا عمر نه دا کڑی دارک حجو کو نو بدبانی قربانی نی دا حج افراد او چې مخک عمره کڑی دا نو دا تمتو د نو پا تمتو که بیا حجبینن سمام طور بس خلک تمتو کئی عمر خام خام مخکی کئی نو دا به قربانی کوي ولی وی ایک تیر سے دو شکار تل حج لو او بکی فائدہ سوکڑا عمرم مخکی نو دیو جنا دیو دا شکری قربانی ورکی دیو جنا پلسم تاریخ شیاجی کوم قربانی کوي نو دیتا دم شکرم وی دا شکر دا مانا دا قرباني غریغه قربانی نه چې دا عدالت همګه کوو دا جدا ده هغه جدا ده هغه هغه د حج د دا وجه دا عدالت همګه د قربانې د نساب په کو بنیاد کوو فمن تمتا چا چې फायदा واغاسته بیل عمرته کولو د عمره لالحج تر حج پورې فماسته سره اسانه دی ورکی من الحدیره حدینا خیو سړی و مرو کړمخه د حج نه حج تمتو یو او د قربانې و سینیشتنه سب کوي فمالم یجه سوق جن مومتا قط دا قربانه فسیام روجی دیونی سی سلیست ایام اندریر وزی فی الحج پا حج کے و سبتن وونی سیزار اجاتم کلچ تاثر اواپس شید حجنا تلک دا عشرتن کاملہ لشفی پورا لس روجی بنی سی خود دا لس روجو دی ولو طریقہ بدی دری با دا حجنا مخی نی سی او وبا دا حجنا با نو دا لس روجی بے دا قربانه پا زی حدری کی زالکا دا ذالکا اشارہ ده دے حج تمتوتا دا حجه تماتو وسوک کئ و یاک ساته د مکی خلق حجه تمتو نشی کوله مکی خلق با طول عمر حجه افراط کئ داوری زکا چه مکی والا خو ار وخل د تمکه که کنا نومر ولار وخرات لیش او دا حج په موقع باندې دل لري نه خلق راغلی نو چوس مکی والا ممرول را خوشی شی او دا بار نه راغلی مرای شنو رش جوړی نو دیمه کې والا ته ویتاه سومره مکه وی په دیروځې پریر دا حرم خالي کې د بهرنوتا چې بار خلک عمر یو کې نو مکی سړی باندې ټولو مر حاجی افراذ دپته متو نه کوي نو غیاده وایي وای سالکا دته متوکول لمن غچاله دی لم یکون چې نیه اهلوه ددا نه حاضری موجوده المذهر حرام په حرم کې مذهرام حرام مراد جمعات نه نه المذهر حرام نه مراد حدود حرم دی و دودې حرام کې چې څوک شي یعنی مکیوی نو دا څړېبا حجی ته متو نه کوي د دین به هر خلک حجی ته متو کولی شي وتق الله ويرګې دا الله نه عالمو پوي شن الله بهش ګل الله شدید اللقاب څفر که کې دا عذاب ده کده خلاف اوکیو کې د دې احکام پابندینه کوي د هچ څه پابنده بیانې ال حجو حج لري شوم معلومات دا میاش دې معلومه معلومه میاش دې معلومه میاشي حج مالیوی میاش دی زل قیده دا نا شوال زل دا. او زل حج دا, دا دره میاش دیتا سوی اشور الحج وی دیسه مطلب دره میاش دی دا اشور الحج دی نتاسو گوره چر تا حج پا شوال کشوی دی یا په زل قیده که حج کلکی ټول عمره را حج کوي او قران څویا شرو معلومات اولما مفسرین ټول دا ویا شرو حج سری شوال زل قیده زل حججا نه دا په کار کل چې کلکل شوال او زل قیده کی حج کی مې قدر کی کانس کی هدایت کی ها څوی ها نو فقهمه ده فقهمه نه ها مې مطلب شورو حج دایا دا ساته حج کیگی ام په دقه 8 9 10 11 12 دی 15 ورځې کې اوم زل حج کیگی کی چر د ببل می اج کینی کی خدا شرل حج نه مراد یعنی نیت د حج او حرام د حج ته د کم ځای نه تړلې شي شوال نازل قیدین نازل حج نه دا مطلب دی خان ادا کیږي په دغه یو ځای په نیت اوس کې اوسړې ای حرام او نیت د رمزان او دا شعبان نو تړین دا حج بداسې شول کابل انیت دا مطلب پوښته ده دا هی مات لري په مانو چا چې فرض کوي ان الحج پدې میا شو کې بزان باندې حج احرام وک او نیت وک نو فلا را فصا نه بچي مکی ولا فسوک نه بچ غوناکي ولا جډال نه بچ جګړه کوي په حج په حج کې دا کرونا سیم ګناوه خو چې حج راغې نو بس پرې کې بس بدکاری جګړه بنشي او هغه راواکار هم په ستریخه زې سلام بندش و ما تفلو تاسو کوای من خیرن سنیک کار نیال محلالا پی پویگی نو داغی بدل بدر کئی خو و تزودو حجل چیزه پتشلاس مزه زان نمتوکیلین مجوڑا وی پتشلاس و تزودو زان سر توخه واخله توشه توخه توخه زدوه زاده سفر تا سفر سامان خرچه و تزودو زان خیر زاده بیشه که بهتر توخه اتقوا ځان بچکولی دا سوال نا وتقون یره معنی اولیل الباب اغه خواندانو دا خلونو وګورا وی حجله چې زه فرض دی کنه خو ځان سره با سامانه سفر علی دا نه دمکه مشرکین وبا جاهلیت کې حجله چې باراتل وی بچیم متوکلین ده الله پلار کیوزو ده الله پلار کې بہتل او متوکلین مپتشلاس جی بس الله شتا کنه او الله بار سګی دلته به خذبه چې موږ د سیمه پرې خوله او خرچوبې منوړه حالت چې بګر دېدل بیا یې سوالونه کول الله دې څه کوي داسي متووکیلینم ما جوړي چې اسباب پرې ده اسباب استعمال کای چې سونه سردوستي او الته سوالونه من کوي واتقونی ویره یې مان یاولیل الباب اے خواندانو د عقلونو لیس علیکم جناخون نشره پتا سو ګونان تب تو فضلم ربکم چولټه و او رزق د خپل ربان سم حاج لاړې نو نوอัลتزان لا د حلال رزق دعا کولې شي منه نه او دوی مانه حاج لاړې د دې زنه پنیت د حج ته لې خپل تروازې تا وی تاویرا شهر خرچا خدابارکو نلته سوکړه سم سو مزوريو لندند کوی چایس دې زنه په دغنیات نه دې د حج د پنیت خرابې وکالته مقاونو کولې شي او د دا هغه آر... داسې کوي د دا افریقانیا نه حاج چې سوپلي دې افریقانیاں او دا انڈونیشیا وغیرہ والے دوی چل تلل شي کنه نو پدې مې نه او پدې مختلفه وغیرہ کې اولې بازار جوړي اکثر دا انڈونیشیا والے دارن افریقانیاں چا به چیزې ځان سره لوخي لږې وړي چیناو په خی خرڅېبا بس بازار جوړ شي ایزان لګټه مټه کئ هو هر څخ په ځان له پورا کول خیر السلام علیکم نشته پتاه جنان جنان تب تع چتا فضل او روزی رزق مر رب کوم درابنا فایزا فستم عرفات دوس یو دری وقوفه دي داغي بیان کړي دری وقوفه دي په حج یو وقوفه عرفه ده مو وقوفه مزل او دریم وقوفه مینا ده اول با عرفات کې وخت تیرې پناهم تاریخ بیا موزل فیلاش پیلا راځي بیا با مینا کې دروازه تیرې نو وقوفونه بیانیدل کی دو رازے نا وقوف اول وقوفه د مزدلفیخې په اضافه استم کله شتاه سرا کوزیګه مینرافات دین دارافات نا اول پاتم تاریخ د حرم نا سړې لاړشی میناتا مینا کې شپو کی او په سبا لا نه لاړشی عرفات تا اول مینا بیا مزدلفه لا او بیا هغه سره عرفات ته نو ته په مزدلفن اختر شی او عرفات دا بلдеш عرفات کې با دا سهر نوالا تر مخام پوره الطا دا ما او دا ما زیگر جمعبین او دا رنگ ذکر از کار دو آگانی دی بیا با دا مخام نوار پروتون بعد روزه بیا چه واپس رازه نو مزدلفه تا براشه مزدلفه که بشپک غواړي غواری نو آغا بیانه فیضا فستم کل چرا کزیگه بین رفات د رفات نو فسکر الله یادوی اللہ, یادو اللہ انده المشغر الحرام مشغر الحرام سرا مج <تصفح> دواګانی تلبی و غیره او ذکر او یادوې الله کما حدا کوم له کس څنګه چاته خودنه کړی دا وین كنتم غرشتا سو من قبلی دینه مخله من ازالین د گمراهانو نه خبرونه الله د قرآن او د اسلام په ذریه باندې الله روحولا هدایت او طریقو ته بیان کړه ثم حفیزو من حیث حافظ الناس د اوس وقوف د عرفات خ عرفات کې به وخت روانه ثم پسین حفیزو را کوزیږي بیا بیا ده. دا مزالفین آباد کمخ که عرفات کمخ که دیک مزالفین نو سمم علیکا دا سمم ترتیب نه ده سمم بدلتا دا تاقیب زکری دا دیتا تاقیب حکمین وی تاقیب زکری وی قیده با میلی پا نا ہوکی یا اصولوکی اصولوکی با میلی نورانوار وغیرک سمم بیادام وارا دا سمانا ہوکی ذکا وسومه د ترکیب مانو کو کنه نو دري مزدلفين اباد الناس عرفات کې اتري غه عرفات کې د عرفات نه کته بیګار أغلې واپس وته زي نو دلتا ثم د ترتیب نه ده دیتا تاقی به ذکري وای حکمي نه یعنی ثم بیادام واورا دا مورا دا مسالم مورا ترتیب نه بیانې مساله بیانې حافظ را کوشه منه حذال غذان حافظ الناس چرا کوزي کې خلق وسغفر الله وسغفر الله بخنه الله نه وغواړي څه مطلب <تصفح> جاهلیت کې مکه والے کمچه مکه کې اوسېدل قریشو یا خاص کړ د بیت الله منجوران خادمانو ايچ به حج تلل نو مذلفي پوري بلاله لرفات تمنتل ولي عرافات اصل کې د حدود حرم نه بهر حر ده او مزدلفه او منا په حدود حرم کې داخل ده نتیبه مزدلفه پرې لاړ نور خلک بارافات ته خوشي ودي بدل غځنه راواپش چه باته وله وې مونږ د بیت الله خادمانو نو دا زمونږه شان نه خلاف د چې مونږ د حدود حرم نه با روزو الله وي دام څخه جہالت شروع کړه حج هم نه پوره کیږي سو ورته د عرافات شکرنی لګې د لا واپس کې ځان مخصوص کاوه ناله تخصیص ما جوړا و بلکی دا غ زینا به واپس کیږي چې عام خلک واپس کیږي کغهټته کو ورکوټل کو له خانا دان والا ده کو لی درجي والا ده خو حج د پر ضروري تشریفات نه به واپس کیدل غواړي ان الله بیسکالا غفورین بخونګه مې رو بنده فیزا قزیتو مناسککم حکم د موکو ووقوف بیل مینا مینا کې مودری دل غواړي مینا کې چې واپس عرفات نرائشی مزدل فکشپو کی کشپو کی سبالا لسم تاریخی نو لسم تاریخ بانے ومینا تراشی واپس نو مینا کے وابیاد دو دری روز پاتے پات گئے نن رز با شیطان شیطانو لے قربانی باوکے سر باوخ رے بیا با تواف زیارت لکزے تواف زیارت باوکے نو بیا با واپس رازے دی مناتا واپس دا حرمنا او دلتا بدا دور رزی تیرے شیطانان بدور رزی نورو لے گیار اوب ناری بیانای فایذا قذئتم کل ش پورا کے مناسککم افعال د حج بل بل سم اورز نبی فذكر الله یادو اللہ کا ذکرکم بشاند یادو یادول استاسوا اباکم د پلاران استاس او شد ذکر بلکی او پمانه د بل بلکی داغی نمزیات پ یادول کی د پلاری ک نمزیات اللہ آیات کی داولی نس مطلب نبادا سکی دا کنه اوسم چې کم خلق حج عمره ل حجلا خاص کار نو ایتدا پتا ده چې کلا لسم تاریخ والا افعال پرشیګا نو تقریبا تقریبا د حج خبره اکثر ختم شي نو د امق کې روزي دری ډېری مصروف تريني وي اوس 11 12 تاریخ کې مصروفیت ختم شي افال حج تقریبا ختم شي طواف زیارت هم نو د 11 12 کې سیوا د پنځه وخته مانزنه او روزانه یو وخت شیطانیشتون علاوه بل کارني نو سړی وزګاري او دا د ورجې معنا کې یقینا ډېرې فقره نتي سکار نورنی شړې شي بروتي نو جاہلیت کې با عربو سکول دیبا د وزګارې روزې ډاکولي پسې به ډاکولي په مشایرو مشاری به جوړې کړې او بخپل نیکستای بل بخپل نیکستای اشعار او اللہ وی دا پرید ہے اللہ یاد کہتا سو پلار نکا یاد ہوئے بلکہ دا پلار نکنم اللہ زیات یاد کہتا خدا عبادت رزیدی ذکر ازکار ہوکے عبادت ہوکے فَمِنَ النَّاس دے زینو سا دا خلق و تقسیم شوروش حجیان دو قسم حج بیانو شو نو سوی حجیان دو قسم یو بدبخت ب... آ... بد اجی آدویم نیک بخت حجی شقی او حجی سعید دا دوا کسم حجیان بگو رہے وی فمین الناس بدبختہ ہو رہے بعد دخل کو نمانا غدی قولو چوئی ربن اعظم ربا تینا راکی منتفی دنیا په دنیا کے نام و نشان خوامالو نشت دل پارا فیل آخرت پا آخرت کے من خلاف سبرخ ویسا سدازی جی دی جیسی رب دنیا گواری حج ومرحم دا دنیا دا پارا دا الله وی دنیا کیوشو خواخرت کیسی نشت دی دا کبتبخت اچي دویم نیک بخته و ومنهم بعضی بدی کې منغدي یقولو چې ربنه اذا مو ربات نه راکه مو د دنیا په دنیا کې حسناتن طاقت او توان دني کې او په آخرت آخرت کې حسنا اجر او بدله دني کې واقعنه سات او ساته عذاب النار د عذاب د ورنه نو ګور دنیا خیرت واله وایي نو دغه خره که دا کسان له امدیه پار نصیب ون برخی صدا مې ماده غنه کسبو چې دې کړی دي لې چې سکړی دي ارسړی ده ود خپل <سؤال> کړو بدله ملایوی والله والا سریوله حساب زر غسون کې دی حساب ده واشکر الله فی ایام معدودات مساله دا رمی چې ما شیطانان نشتل دی باقی دو روزو کې 11 12 کې شیطان نشتل 13 تا پاتې کېدل ستا خو دیار لسم تاریخ پاتې کېږي او کنه پاتې کېږي نیاس کورلا یادوایا الله بیا یامې ما دودات په دې ورځې د شمیر کې د شمیر ورځې 11 12 13 تاریخ فمن تعجلا چا چې تلوارو کو فېو مې نه په دوو ورځې کې د کې تلوارو کو سمانا 11 12 کې شیطان شو 13 ته پاته نشو ان فلا اسماعله نشته ګنا پد خیر دې خو من تاخر چا چې رستوال دریم هر ورځې تامي شو تیره تاریخ دا نو فلایس مالې نشته ګنا په د ویلی تقا تګه هغه چا د پاره دي چې ځان بچیږي د ګنا نو د الله نه یریږي جاییت کې په دې م وی چا به وي دروازه و پاتې کیږي چا وینې دریم هر ورځې تبه خامہ خا پاتې کیږي په دې جګړه ګوړي الله وی دا دواړه جایز دي دووره زو کې شیطانان لولیو کو دریم پاتې کیږي خپل خو خیره خه را خطاسو جګړه والی کوه شرک او جګړې په وړو وړو خبرې دي شرک نه ځان پاجې لمان التقہ دا جګړو باس پرې غسو کوي التقہ ځان بچکی دا شرک نه وتق الله علا انا یو ريغه عالمو کوشن نکو مشه تا تسهیل تو شرون جمع کولیش او من الناس ما یو چې وکولوه څنګه چې مخ کې دا حجیان او دوه قسمونه خل نو زلتہ دا عام خلکو یو دوه دوه قسمونه خې دوه قسم یو عام بدبختان او یو عام نیک نیکبختم او د jihad سره تعلق ملري وامن الناس اول بدبخت هي عام وامن الناس او باز خلکو نه منغه دي یو چې بوکه چې تعجب کوي چې تعالو رقولو ده د وینا فی الحیات دنیا په جند دنیا کې ویشد الله او د هغه وکي الله علاما با سبانی فی قلبی چې د پزړکی دي زړکی دي سمانا داسي منافقان خلقمشتہ <coughs> چی خبرې کله کوي نو چې خبرو توکید ډېر موثبر سړی و د تخکاری دا چې په قلم پرې کړې خبرې تو و خو چې دی نو دا ده خو و یشید الله لا ما فی قلبه الله بګواکې پاګه چې د دې څلکی نسو په 20 مې صفاده او ډېر دزڼا پاکه والله یقام کوي و هو الد الخصام دا غړ جګړه لولې غړ بېمانه نه خیر سلام نه خیر دا و اېدا تولا کله چې لاړ شي د مجلس دا نو سا کوشش کې فلرز زمونګه کېلې و چې فسادو کې کی بزمګه کېولې کله هر څو او حالات کې فصل د مسلمانانو او نسل له مسلمانانو دا خو څوک یو واقعي خاصه چې د نبی عليه السلام په زمانه کې منافقو اخنس بن شورئ راغلو نو دلته دا خبره وکړي خلک ډېر په تعجب کړي د الکذا په ډېر صفه زړه والا دي او چې بیا لړ نو د مسلمانانو نسل ساری وغيرهاي فصل خراب کر نسل ساروی و غیره ملکڑا لوی تختول یا یادی قرآن آم ده دی بس ده ده منافق او دار انده بدبخت سړي خوف خولا چه تاثر ظایر یو شان که ده او نور زڑک دشمن ده ده اسلام او دالم دا اسلام نو یو مانا ده دم تولا پا ده والی جوڑه دل اذا سار والی هم و اذا تولا چې ده والی و مشرشی چرم او میمبر جوړ شي وزیر جوړ شي نوساه کوشش کوي دالت د خصاب نهخه دا ده ب اوس به پېخ پوهشي او زمونږ د ملکسیسییان بغېدي ای دا تولله کله چې د وای شي نوه کوش کوې زیزمګ کې یو صیا فاد کوې په دزمګه کې ففا په ش پیداته ففاهشا سره شیر به توفاه چې خورړ کو که نه کوي چې وزیر شي نوشرقییت بهداد بهشو کي فلانکې بابا له تللی د اوس منوي انکې باباله اور سلا لاڑ صدر صاحب صدر صاحب اور استلیو چرتا اجمیر شریف او سمر نظرانے پیش کړي وا ا سونا 10000 ڈالرو کیسو څه شیونه نظرانے پیش د د د پلاړ د کور را وړي وا د پاکستان د خزاني نه ټول ملک په شرکت احتیا کا نظرانے پیش کړه د ملک خزاني نه نو ده هلي یوف سده بیا چې صادرو وزیر اعظم او وزیر شینو پیا په ملک فساد کوي شرک بدعت او فحاشي وریاني ام کوي او دویم ويهلك هر حرث نسل حوالہ کوي فصل او نسل د مؤمنانو مسلمانانو دغه بیا کوي فصل او نسل تبا کوي د مسلمانانو فصل منامل او دولت لوټاوی نسل نسل په ګومره اخته کړي فحاشي وریانې دا د وزیر مشیر کړي وو الله والله لا يحب الفساد نو خو خیدا فساد و اذا او چیکل ورته ده الله ننې یاريږي وای دا عاقیل لو کله چې توویل شي تقی الله ده الله نو یریږي راخذت العزتو او ني سيدل را غیرت پختو غیرت بلېس مې پکولو دا ګونا وای خبيكم دا حکم نو پا کفر او ګونا کې غیرت کې راځي فاس بو جهنم الله وي بس کافي ده له را جهنم دې کې غیرت کې الله وي زبوا سر غیرتکم جهنم کې وسوړکم ور نبی صلی الله عليه واله دیر بس زيد بد زيد او سیدو ده جهنم میحات بچونا بستارا زید او سیلو و من الناس اوس نیک بخت سره وردا او بدبخت او کنه راشن ایک بخت سوک دی و من الناس با دخل کنه من غدی ایشری نفسو چې خرسی ځان خپل ابتغاء مرزات الله د پاره د لټولو د رضامندی اده الله الله درجات طلبګاری نو فلزام خرسی و اداګه د صاحبي رومیره زیلان هو اوواقع ته اشاره ده چې د نه حجرت کو نو مکې والله خو نه پرې حجرتته نو په پټه وت او نو پهلاره ک او پس کس کسان شو مکې والا ناغ د نی وړو د پااره د پس راه د ته لرې نهدرت او سره غی شي لاکی تاته خپته ده چې ز غواې ګزار ک ډیر تکړیم تا تاپیژین دغه شي را سرری نه د به دربانې خلاص هم نې نه او کله چې بیا غشي اخلاص شو به و سره پلاس ځنګې گم سونه چې مې وځي خوخه خبر ااده مقصد هم سره ما پرې وې چې زه زم مدینې ته کمالو دولت هم پکاري د تازه خیم زم ما دولت پلان کې پیسې پلان کې سرپرستی دینېوال مزريه پرې رخصت ما له او الله رسول با ماشي دا کوم مطلب دی دا سه مخلص جوړ شه نه دا سه منافق سیاسی و من الناس باندې دخل کونه منغ لري یشري نفسه جهار سی خپل ځان ابتغام ارذات الله د پارا د لټولو د رضاد الله الله والا رحمن مشفق د بل عبادت په بنګانو یا ايوالذين امنو دزنه اوس بیا ترغيبات شروع شو جهاد تا مسله د جهاد ده یا ايوالذين امنو ایمان والو او تدخلوا في السلم کافه داخل شه اسلام کی پورا پورا اسلام کی پورا داخل شه سم مطلب اسلام کی پورا داخل شه نو دا جهاد هم د اسلام یو حکم ده د مو من ده مطلب او تدخلوا في السلم کا دا نه یو مسله منو بلی نه منی او پورا اسلام ستاوی پدېسان مختصر پوی تههما مساله تانا سوک ته پوچھی کی اسلام ستاوی د اسلام فلسفه د اسلام جامعیت را ته بیان کا نو دایو همه خبره ده پدېسان پویل غاړی پدې اکثر خلک نه پوی تانا سوک ته پوچھی کی اسلام ستاوی ته به بس الله رسول من له منځو د سوره او حج زکات بس د اسلام اوونه د ځینی مګل شان اسلام اسلام باندې او زمونږ دارا او حقیقت حقیقتمدار چې اسلام یو مکمل ضابطه حیاته پورا د ژوند په هر شب کې اسلام د خپل منون کو رهنمای کوي په هر شب کې نو یا ساته اسلام بشپخ خبری دین اسلام یا یا ساته دغه شپه خبره کامل مکمل دین دے یو دی یو عقایدی عقیده عقائد اوکی بیا سلسل زرشینې عقائد د ایم عبادت دي منځ حج زکات تلاوت ذکر د عبادتو کې راځي دا عقائد اوکی توحید رسالت قیامت او و او جنات دوزخ دریم سو عبادت عبادت کفری کې نفلی ټول په کې راځي دریم د اخلاق د مسلمان اخلاق اسلامي سلورم اغله معاملات لین دین کاروبار د لین دین خرید فیروغ تجارت بانکاري نظام دا ټول شي نه پکې راځي دارنګ او پنزم معاشرت معاشره معاشره څه شي کلیولس غم خالي پتا چا حق سره او تابانی حق سره آداب دا ټول په معاشه کې راځي او پښبدون شي اغله حکومت سیاست سیاست او ریاست ملک بسینګه چلے حکومت وسنگه کې کم قانون به ملکی د شپه خبرې راغون شي دي ته مکمل دین ښا پړيبان دی زمایو کتاب دی دین کامل یعنی مکمل نظام حیات نه ای کې بازار ټول تفصیل بیاشته نه مې تاټه ټاټه وښول نو د قمانه دی دخول فیصله کافه ښا نیمګړي د ودر ټکو ته دین موای دی وځینې نه خلکو د اعتراض بیا پمږه کیږي چې وی مولا کې دوړ مسجد خلق زوی بس اسلام څه ته د جمعه ته وینو الکه یوازې جمعه ته اسلام نه ده اسلام موکمل نظام حیات ته په هر شي کې زمو رهنما کوي دا کتابو ګوره ان شاء الله ته شفيبه مو شي اسلام څه شي اینو ایوالزی نامون ایمانوالاود خلوفی سلم کافا داخل شه پی اسلام کی پورا پورا ولا تبیو خطات شیطان تابیداری مکوی دا شیطان دا قدمون دا شیطان اینو لکو دو مبین بیشه که دا شیطان سازو پارا دشمن دا اخکارا دیم پورا دین تنپری دی نمگری دین بانیم چلی فین زلل توم زجر که پا پورا دینو چلی دی او خوی ده نمگری دینو مقبل کر پایین زلالته کوم کچره او خویدې د دې پوره دین نه من باندې ما پصاری نجات کومل بیناتو چې راغلی تاسو واضح دلایل قران راغې اسلام راغې پوره دین ته بیان شو بیا هم پوره معنی نو فالم او پوشن الله به شکا العزيزون زوراورو حکیمونه حکمت والا دي یعنی سزا بدل درکې د دیني مګړې دین دین پوره معنی منې ګړې ممنه انا چې سره پجومات کې مسلمانې بازار کې پخپل سوچ چلے ګم او مونځه او داس کوم دا مسلمانی د سیاست او حکومت په پخپله طریقه یاده انګريز په طریقه کوم حال ينظرون الا ان ياتي ام الله من الغمام د تخفيفه دنیاوی دي الله به سزا در کې کنیم ګړی دین منه څنګه سزا وی دنیا کې به درکم دنیا کې به څنګه راځي حال ينظرون دی انتظار نکي الا مگر ان ياتي ام الله شراشدیتا عذاب د الله في ذلالم من الغمام په کې په سوري دوریاځي یعنی عذاب د دا الله دربان دی دوریاس په شکل راشي مخکبره شي قران و یو قوم باندې دوریاس په شکل باندې عذاب راغره وکړه اوریاس بدوی جوړه باران کیه په الله پاک عذاب راولې نو کده الله دوریاسوب سزا راشي اوه کا څه عذاب نه دوریاس په لم سزا یې کلا سیلاب رانش لغه ده سیلاب راشي د سوریا دی چې بیا او به نه ختمې ګلان دي دنیا ټوله ډوب والملائکۃ و فرشتید عذاب راشی و کوزی الامر او فیصله شی دا الله حکم او دا الله عذاب نو دنیا کې بل عذاب در کی و ال جولو مور الامور الله ته واپس کېدل لټولو کارونه دي نه حساب به د سره کوي نمونه دنیا کې عذاب څنګه را لیدي بي بني اسرائيلو لطاریخو ګورای سل بني اسرائيل تپوس وکړه بني اسرائيلونو بني اسرائيلونو تپوس وکړه او هم مون ونې د زمانې خلک دیته زور تاریخ س معالون د مرات د سر بنی اسرائیل م نه د بنیاسرائلو تاریخ و ګوره ړ دا مطلب دی سل بنی اسرائیل تپوسکهه د تاریخ د بنی اسرائلو نه تاریخی وګوره کمتی نام سرهمون وړي دوی ته یم به نه هغه د لایلوااض نتونونه بیکیو احقامام هم راری هغویڅوکل دله نونه او دله احام بدل کړل نو سازاوار شو. واما یو سوخی بدل کینه مت الله ای نعمت د الله من با دیمه پس غین نجات هوچد تر اغلی ادالایل بدل کی د الله نعمت, نعمت دا پس بدل کی د الله حکم د jihad تر اغلی او غیر پر خوب بدلیک نو فین الله بشک الله شدید القاب صبر کن کې د عذاب دے او بنی اسرائیل سنگه ذلیل او خوار کړ زین للذین کفروا الحیات الدنیا تزهد من الدنیا د دنیا به رغبتی د jihad نو ولي خلق پشاله وی وجه را ده چې د دنیا محبت یې سره تنن اوته دنیا دوی دنیا بیر جهاد نه پاتیکړي دنیا وتخیسه شوه زینه خیسه شوه الی اللذین کسان د پارا کفرو چې کافری دی الحیات دنیا ژوند دنیا د دنیا جونو وتخیسه دی ویس خرونه او دی مسخره خنداګانی کای من اللذین مومنون مؤمنان او pore چې چا سره دنیا کما د غریب دی pore خان دی وګوره اسی نشته الله ولنه دی ورکړي و یوالذینا کسانے تقاو چې تقوی اختیار کړی د فوقه هم د دې خلقو د پاسه وای یومل قیامت پروز د قیامت قیامت کې الله دی غریبو وللی مقام ور کی چې دا جهاد یې کړو غریبو وو دین یې کړو والله والا یې رزقو رزق ورکې میاشه چاله لري چې غوړی بغیر حساب به حساب او رزق خو د الله کار دی چاله کم چاله زیات دا خو د الله په لاس کې دا الله تدینی زکات معیار نه دی کانننا سمته واحده د بیا ترغیب د جهاد ترغیب ال دایات حاصل بدای چې ترغیب جهاد تم ورغی او علت بیانې د مشروعیت د جهاد چې دا جهاد ولې روا شویلې وی اصل خبره دا چې اول کې د خلق ټول په یو ديني توحید باندې یو رول پیو دیو زمانه تیره دا تیره دا روست اختلاف راگه خلق و شرک شروعک نو بیا د اصلاح دا پارا رو لگر کتابونی ورکلد نو دا انبیاء داوت چاو منا او چاو نمنا نو خلک دو دلی شو نو نوبت جنگ تا جوش شو اجی حاد زکر شروع شد ویکان الناسو خلق کمتا واحدا طول یوڑا لپا توحید نو دلتا و څل الفاظ ومقدر روباسي د سورې یونس په تایید سره دا سورې یونس کې راشي کان الناس متواحدتن فختلفوا سورې انس 19 سایاتو ګرهل ته وته دا ټکی ښکارې شي ابو سر دل تموراج او خلق کول په یودینی توحید باندې نو فختلفوا د سورې یونس په تایید نه اختلاف خپل منځ کې بیا پیدا ک نو فبا صلی الله علی نبی بس رالې گلبال الله پیغمبران مبشرین زیر ور کو انکه منذرین وي له انکی الله بیا انبیار اولېګل نو دې اختلاف نه بعد لقدنوه علیہ السلام نه مخکې د اختلاف شروع نو د اسلام لپاره الله بیا انبیاله مسالم کتابونو سر سره لېګل چې څوک د الله توحید دینو منی نذیره څوک نه منی نا عویل چره یارا وان در معمول کتاب اور علی گبی دی انبیاء سره کتاب بالحق په حق لیاکه ما فیصلو کی بینه ناز خلکو منس کی فیما پاغه خبرو کې اختلافو وی چې د خلکو پکې اختلاف دی اده خلکو اختلافي مسلې دا پیغمبر ولا حق کی سو کوی زپا حقیم او بل وی زپا حاکم د پیغمبر ده کتاب د دی فیصلو حق سوک دی اماختلف الا اختلاف نو کړه په دې کې الا الذين مگر آ کا سانو کړو وو تو چ ورکړي شه ورته کتاب ویلم مې باندې ما پس هغه نجات همو البیناتو چراغلې دي توازیه دلائل بغین د زدت وجنه اختلاف کو بینم خپل منزکه حق پر سرا د اختلاف پر دې حق کې چا کړو وی مولی شیخ کړه مولی شیخ وګوره اماختلف الا الذين اتو مې باندې بینات شیخ القرآن کلی دی, دی غلام خان جواہر القرآن کې اوئی د دې آیات متعلق وئی وئی د آیات کې اوسو خبرې بیانې اختلاف څن لوګو نے کیا کله کیا او کیو کیا نوئی ومختلوا فی الا الذین اوتوہ مولیا نو کړه مولیو نے کیا اوس هم کای کنه امی کای اول اختلاف امی غریب پسې وئی اته راځي سوینو مولی سه پسې رواني خو چې د حق خلاف کای ملاوتې دا غلطی مسری دي او بیا کب کیا کله وک وی مم باندې ما جاتم البینات د علم نبا د وک خمولو پویو ولی دا موریسه د ابوخاری او قرانونه وای هی وای خو بیا نح حق خلاف کئ دی ویلیر و ته پته دا مسائل ها او وی کیو کیا نو باغیم بینهم حق پر سره زیدی چې ولی د عزت کیږي ولی د تخلق دونه کینی داماته ولی نکینی نه پد عزت کی راشي نقحل الله بیا سکای وہی فہاد الله پس توفیق ورکاو کلکړه الله الذين كسان منو چی ایمان راوړو لېما پاغا ما سلاخ طلبو فيه چې خلکو پکې اختلاف کو مين الحق یا حق ما سلا او باذن پخپل امر او پخپل توفیق وہی سرदरी مليانو ده اختلاف کمو خلکو کې چې طالبو او زه پکې نو باوجود او اختلاف کو داخله کلکو در دل په او الله ولايه دي توفیق ورکاي ما انشاء الله چالو رچو غاړي لاسراط المستقيم اما حسی ته ومن الجنه د بیا ترغیب د جهاد د بل دریم ترغیب جنت څه یوځو جنت لاسه اسانی خبري خنې دي جنت په پښتنو ماتل دی ویدہ لمده خوړ خیرات خنې دي چې ورسوب به خوري ورسوب بولې دي جنت خو قربانی غواړي نو جهاد به راځي قربانی به ور کول غواړي که قربانی دی پېښ کړی جهاد دکړی خو چې جنت تبځه اما حسی ته مای تاسو غمان کوي ان تدخل الجنه چې داخل بشي جنت او اولا نه نه ولما یاتکم او حال لري چې لاندې راغلي تاسو مسلو الذین حالت دا کسانو خلو من قبلکم چې تیر شی و تاسو نه پخوه او پخوانو غوندي سختې پتا سوني دی راغلي څنګه سختې وي حتا مسستم الباسا رسیدري وغويتا مالی تکلیفونه او ذره بدنی تکلیفونه وزلزلوا اوغلي لرزول شيو پکې کس سماکه سم تکلیف کې کس سماکه سم مصیبتونو زلزلوا کس کې سماکه سم دینی مصیبتونه پیراغلي پیر مالی پیراغلي او مالي پیراغلي حديث کې راځي خباب بن ارث رضوان بخاری کې حديث نبي عليه السلام راغلو ما مخ شاید مشهاد واقع ویلو چې مکه مشرکانو ډېر تنگ نو نبي عليه السلام د بیت الله قصوره کې پروتو و ډډه واره وا دغه راغې د الله پیغمبره مکیواله راته دونه دونه تکلیف ورسوه مشرکین او ابو جهل نو الا تدولنا الا تنصرونا لنا اے الله پیغمبره دوار ال ولینو غاړي د الله نصرته ال ولینو غاړي نو نبی عليه الصلاه والسلام را پاسه وته یا خباب دا ته به تکلیف رسیدلی فاين من كان قبلكم ستوسنا مخکینو خلق داسیو چه فاین کان من کان قبلکم یا کان حدہم ف یوزل منشار علی مفرق راسی فما یسده ان سبيل الله ترنامه به حق او پا سربے والا ارکی خوا د ټوټې به خدالا دینه بناوړې او د چانه دوستونه بګومن زوبان دی وخه ګومن سکړې نو لاغه سے تکلیف خلاپتا سونه دی راغله الله امداد برای شي مستوم الباسا و زرا و ذلجل حتا یقول الرسول تردیچی و پیغمبر و لذین وا کسان امنو چیمانه روڑے موجود پیغمبر سر نصر الله کله ایدا الله امداد الا خبردار این نصر الله ای قریب امداد دالانی زیره دلتوی دانبا مخکینی حق پرس الرد زولی شو چی پیغمبر و مومنان بوید الله امداد بکلی نو کوم مومنان یوی نو اخسبایدن الله او خدا پیغمبر نه دا خبره دا خدا سیدا به حوصله خبره خکاري او روسته با سورته احزاب کې راشي چې د دې امت مؤمنانو باندې کله سختی تکلیف راغله دی نو اووی 10 او 22 ايات نو اووی چې دنه د استقامت خبري کړې دي نو د دې امت د امت یانو نه ولې هغه مخکني انبيیا لاندې شو سا نا اصل کې پدې عبارت کې د قران حتا یقول الرسول والذین هم مات ماتناصر الله پدې کې تقتیرا تقتیما س الفاظ پکی محذوب راځي استلغاري نو ترجمه صحیح دا اصل کې دا حتا یقول الرسول دا جدا کلام دی اصل دا سره حتا یقول الرسول لهم تسلیتا دغه چې وکړه تکلیف را سی نو پیغمبر به دویته د تصلیح خبرې کولی پیغمبر به کول. تا د تصلیح خبرې کوله امتیان او الزینا منو ای وایو قولو الزینا منو مومنانو به ما هو چیکم د پیغمبر سره مرګړیو ماته نصر الله دا الله غ امداد بکړه راځي دا غ امتونو و امداد بکړه راځي امبیو نو وې امبیو فو د تصلیح خبرې کوله نو وتبو ویل شو علینا خبر علی خبر نصر الله قریب امداد د الاډن اس دی رابش نو د امدادو پیاراله نو مطلب دا چې سخته بر ازي قرباني بر ازي سي په جنت ته نشه اتله يسلونا کما زا ينفقونا اوس اګدرم د مبادیون شروع کوي درې ما خبر د جهاد د تريننګ یو تهذيب الاخلاق او تدين سیاست مدني لس قواني ادا سلور قواني او اوس دي زینا اطل صحکام بيانې د تدبير منزل تدبير منزل د کور اسلام کور جوړ کئ د دفاعي اقدامي جهاد دپا <تصفح> نو پا عراق اطلس احکامو کې يسالونک ماذا ينفقون داړو به حکم ده د کور د اسلام لپاره دا د دا کور د دا اسلام دا لپاره اول حکومداري چې د کور مشربا منفق او جوادي سبای منافق او جواب کور با کله سميږي کورواله سمي چې دا کور مشل مشر پکوروالو باندې پخزه بچو ما تختو باندې د ضرورت مطابق خرچه کوي کورواله سمي او کنا دل الله ور دا او لګی یې نه بخیلې کنجوس ته نو کور باندې جوړيږي روان بې څنګه خزبت خپي جنگ شر بې او ارتې جمعې می پکار دي کپنې می پکار دي خوراک سکاتنی شې به تي خپل کار کا ناخربا یورش ته تنگ چی یا به په 24 نی یا بوله زهر ور کی دکه سونو شی به بچېرې بچېرې هغه ته ضرورت ته او تد اوس مطابق باه خرچ نه کې نو بچې وس کوي نافرمان وي سبب اغلا کوي یا بل تلاش نیسی ماشربه خراب شي نو تد مطابق خپل خرچه کا نو دکور مشردې پامه ته ته تو خرچوکی یا سلونه کته پوس کایستانه ما ځایو نه فقون چې دی څه خرچ کی څه کو الله ویدا پرېدا چې څه خرچ کو دا ول معلوم کې چې په چه خرچ کو اول خو خلقو معلوم کې تعین د اهله منزل کې خلقو به جنې چې پتا باندې د چازې مدایری دا قل ورتوایا ما نه فقط ماګه چې تاسو خرچ کاو من خیر ان سمال نو فلیل والیدین مور پلا ر رې ورکه ور افربین او ایتامه دې نو المساکین مشکینا مسافر ولا او باقيه لمنزل برسوره النساء کي راشي خو سي غټ غټ خل داخلك دي ستاده خرچ مستحق و ما تفلواتي تاسو کوي من خير انس خرچ نو فين الله به شکل الله بي علم پاغي باندې پوي نه الله بي جرد درکي زکه حديث کي رازي چه افضل الديناره دينارن بهتر دينار او روپيا غلا ينفقوا على اهله چه بخل اهل عيال خرچ نديما لا اجر وركاي نو الله خبر ده پي خرچا نو الله بي اجر درکاي کوتی علیکم القتال دا دویم قانون د تدویر منزل د کور د اصلاح اول دا چې د کور مشر بسی منفقه او جواد به مال بخرج کای نو دویم د کور مشر با বাহাদুর او شجاع او جفاکش او محنتکشي او د خپل کورولو دفاع وکای په یګه کنه کور مشر با نری ک چرتا د کور مشر د خپل احلیه او د کور دفاع نشي کولی نو کور باروانی ولی دا خو چې تاس سري نوبل وستا کور طرف ته نه ګوري او کنه ته وې خیر ده نو کاروبار وای کور ور وای او یا پخپل کور والا دې داڼډو نیور نی حدیث کی راځي نبی رسول الله وې پخپل اولاد باندي د پخپل اولاد نه د ادب غامسا سه مپورته کا ور وخی پسر دا نه مطلب چې ور وخی ټکاوا فلکه دبو کې سات کشر ما تخت خذا او کنټرول کې وي ساته فلکه کې نه نبیات سببه تداسې ده باداش با نوید کور مشربا دفاع کوونت 40 اسلام غری आवाज مونږه اوس نه خی وختي مېرته وي مله کی دوړ ما چې تکنا ارس خی معاشره قران کې دا کار ده عجیبه کتاب ده ستاسو خی علی کل چې په توحید شروع کیغه تبه قران کې بڑا مسئله نشه مسلسل بلاشي لګی چې دا شرک دړي جوړو نه وایي باندې او کل چې په جهاد شو خیال له مستول جہاد جہاد نه خبرې نو سم معاشري باندې شروع تو نو یو جوړه قران سره د معاشري کتاب مزغوره چې سنگل خبرې خای د کور اسلامه پارا د کور مشردي منافقي نو دویم حکم د کور مشربا بہادر او شجاعي او غبا پر کور کنټرول ساتي او د کور دفاع کولی شي دایره پر یو مثال وایي مثال د جہادوي کوتو علیکم القتال فرس کشو ده پتاه سبحان جنگ مدافعات مدافعات کما کو کا وہو کرح او دا بد او غران لگی تاسو ته غران کار دے جنگ کول طبيعتا خدا طبيت باندې بوج را دي چې زب سکم جنگ بکم مقابله بکم خواصا قریبان تک رو چې بد غنیش نو چې وہ خیر لكم غثا او پاره فائدہ منی یو شیتا سو ته ظاهر کې نقصانې خای سبو جنگ او نر تو و شر او تور او پکی خو خیر پکښتا ولې سختې او مدافعات واسا قریبدان توحب چې محبت او کښهانی او شي سره ترکي جهاد او نرته پرې وو شر ولکم دان نقصان دي تاسو لپاره نقصان دي نو د کور مدافعات بدی نه کیږي کور بروانی والله یا لمن لا پوي کیسه سو په خیر او شر وانت لا تاسو تا بخپل خپل خیر شر نه پويګې نو دا الله د قانون مطابق چلېږي یڅالونکا انل شهر الحرام قتال فی دا دریم قانون کور کوردا پهرا کور کې جون تیرې نو دایو قانونیت ساته حالات ته ګورا کار کاوا دا بس قانون تی دا حالات مطابق کار کاوا حالات مطابق ګورا د جنگ په وخت کې جنگ کاوا د سولې په وخت کې سولہ کاوا د غوصې په وخت کې غوسه کاوا او ده مینی محبت وقتی مینی محبت کوا علوه کور جوڑی اصینا چه موقع ده غسی ده تو خانده بس کار خراب شو او موقع ده خانده ده تو غسی که هم کار خراب شو نو حالات تا بگوری ده حالاتو مطابق بکار کې نو دلتا یو مساله ده حالات مطابقت سرا ده اشور الهرم تا پوس شویو چه پده اشور الهرم که جنگ سنگ ده وی جنگ بد ده خبران نبا خوبل طرف تکاغر پسې توره راغشته دا او د وجه نېتوي نه جیبه زخه سره هم زپدي میا شو کې جنگ نه کوم نو خسر بدل پری کی کنه دفاع په لوکړه ده مات حالات او تغور یا سنونه ګانې شهر الحرام تپوسکيستان په دا را میاشتو عزتمنو کې جنگ کولو قتال فی د جنگ کولو په دی کې چې د کې جنگ څنګه دی قلو ورته قتال او جنگول پی کبیر په دی کې لوی غنا غنا خدا خپل ترپتا وسطون باندول خلق ان المزیل حرام ان سبیل الله دالا دلارنه وقفرم بی او کوفر کول په الله والمازیل حرام او بیزتی د ماجری حرام و اخراج علی او استل د ماجری حرام وارو من هم ماجری حرام نه اکبرو دا ډیر غنادا اند الله په د الله پني والفتنه او اکبر واټه غناده مینه قتل ده قتلنا ٹھیک ده چې شهر الحرم کې جنگ کول منی دي خو بل طرف تا دا دون نو نقصانات دي کافرو کې نو دا ډېر دا وو دوجینه جنگ کا وا لا یزالونا میشبايدا کافر یقاتلونکم چې جنگ بکیتاو صراحت تا يردوکم چې واړی تاسو اندینکم د خپل دین نه ستاو سومره چې لاس برشي او طاقت <تصف> ایستا خلاف جنگی کوشش دی چې تاسو د ایمان اسلام نه نو امین یرتد من کوم نو تاسو جنگ مپره ده تاسو سره از رژکی نارم گوشه ساته اغور از دا امریکی یو جرنیل بیان ور کرده ویلی دی تاسو یورپ د مسلمانانو تقسیم شروع کرده تقسیم چه مسلمانان دره کس مری یو دیشگردی یو امن پسندی یو دیم منز منزوالای نو زمونږ د صرف دیشگرد و خلاب جنگ ده ویده خبره سینا ده. ټول مسلمانان اندیش کړي خخه پکې نشته ټولو سره جنگ وکار ورسمه کې خبرې پرتی داوي هغه وی دغه خلک الله یې ځل کې د دې تاسو ټول اړې د اسلام ناب لوم پری دي نهه تا د اسلام او دین نه یو تا ټول په ټوله دیش ګرو یو ته نه د خلک ده ته سره جنگ کا ته به و ځبنه و مې یرتدې څو وړې دې من کوم تاسو سناندی خپل نه پایموت مړشو او کافرونو پتہ سيال کې شي کافرو اورای کدا کسان حویت تا مالو هم बर्बाद شو ملونه په دنیا دنیا کې او آخر آخرت کې اورای کدا کسان صاحب نار ورواله په دې کې شي ان الذين منو والذين هاجروا دا اوس بشارت دي jihad چا چې توحید ومنو راغینه با هجرت او جهاد همکه الله به ول جنت ور کوي ان الذين يقيننا كسان امنو چې مناله د توحید ولذینا کسن هاجرو چې هجرت کړه د الله لپاره عمل پرې خړه او چې جهاد کړه فی سبیل الله لپاره د الله کې ولای کدا کسانی ارجو ندې امید ساتي رحمت الله د الله د رحمت یعنی جنت والله والا غفور رحیم بخونګه مې رو باندې الله به جنت ور کوي ویا سلون کانل خمره یا سلون کانل خمره سلورم قانون معاشره کې جنته رې نو د آمدن ذریعہ او خوراک او رزق باندې حلالي ولی که ذریعہ آمدن حرامه او یا خوراکس کاه حرامو نماز او کور نه جوړي د حرامو نه حسد باندې کور کیوي او د حرامو اثر باندې په اولاد کیوي نو قانون داري چې خوراکس کاک او آمدن دا حلالو ساده سم شيخ زمونداوی او سم شایخ د دینه تعبیر په دې کوي چې دې کې یو قانون دا سي کوي چې د لګ فائدې د پر دېر نقصان مفور تک وای یو شي کې لګ फायदा د خو ډېر نقصان دی نو د دې قانون دا دی چې د لګي فائدې د پر وړې نقصان نپور تک وای لکه شراب و جواری کی ظاهر کې سلګا فائدہ کاری خو نقصان معاشرتی ډېر زیات دی نو پرې ی ونه ک تپوس د ستانان خمې والما سره پهباره د سکلو د شرابو کې والما سره او په کولو د جوواه کې شراب سکل او جواری کول څنه دي قل ایورته په غمبره في هما په ددړو کې اسم ک كبيرون ګناه ډیرره لا په منافینا س لک د د فیم دي د خلکو د پاارهخواس موما ګنا د دواړواک برو ډیرلووي د من نه فما د فې د واړو نه و فاته په ک لګشته په شرابو جوواره کې او نقصسانې ډیر. څنګه ظاهرییا دی که ظاهر بن په نظر کې په جواره کې फायदा سلا بغیر د مشقت نه دا جواره اغه داو کې پیسې په اسانه وګټلې دولت کور تر وروه لک سات کې دولت منشو ظاهر کې خدا फायदा ښکاری شراب خور شرابو سکینو ظاهر کې شراب شرب پکې وقتی جذبه پیدا کیو دارنګ سور سپین ښکاری او دوي جوړه بزخو غرم په سروچه تولې شم انا شید ازي شرابي یا چرشي چرچوس کی گره ام بیا بصر ستور لانی زی حالا کې د کی خدا به کې دغه ټیم کې جذبه پیدا کی نظائر کې ځخکاري په نقصان ډیر دی سو د شراب نقصان رسو قرآن کې راځي عبادت د نپاتې حیا پرده لاله کنزل وینا جنگ جګړه معاشره دی बर्बाद شه او دا جوارې نقصان معاشرتی نقصان دی چې حرام خوري عام کیږي داران دماشرینہ محنت کشی اوزی سڑے وابیہ پتایا ربز دا جوارے دو بلگوں بل دا چې پلک سات کے دا بل دولت راغشتل دیو تے مالک کی دل نور دیر نقصانات نو نخصاناتی دیر مارف القرآن مفتی شفیر ام اللہ دے یاد دونو نور دیر تفصیل پیاغہ کھڑے ہاں نو د دی بارہ کے تپوس کئی اللہوی فیدے لگی دی خو نخصاناتی دیر ویا ساته دا حکم دا شراب او دا جواره دا په تدریج سره غلې زمون بری شریعت کې یو قانون چليږي چاې ته قانوني تدریج وې تدریج لکه شراب شراب چې حرام شي نو یک دم نو ځکه شراب دا اغوي په معاشه کې دونه عامو چې د معاشم په ګټي کې به معاشم د ملاول نه چې معاشم په ګټي کې اوس کی نه بل اغوي څنګه عادی لکه زمون دا پاکستانيانو توره چاې ما شوم چی بس پیدا شین او توغړه چې و تو راړې نو بس ابا تورې چونه وولی اویدا سی وا شراب راک تو را نو ما شوم دابه ما شوم阿里 ګوټی مر کولاو ټوله ما شرداسي دا غې نه ډکوا نو نشې نه اوړېدل ګران کار دی ما ودا شراب او نسواری نسوار نه وولی چرته ونی ګران کار دی ها نو تدریجاً اول اولدارا دی چې شراب کې سلګه معمولی फायदा خاري خو نقصان ډېر زین سازي ولا کې نو سمو بعد بیا حکم راغې روستو برایش چې کله تاسو مونز کوي نو دا مونس په مان ځکه د عبادت وخت کې ناشمه کوي شراب مزګي ګډې وډې نو بیا نبيو روستو سوره مائده کې راشي چې دا شراب وغیرې چې دي رجس من هماري شیطانې پچتنی بو هو ځان ته بچکه نو تدریج سره دا فرمات راغله ده امې زګو ویسناندی نو څو ځار وایي چې زمړه لګه फायदा وبکېشتک نه الکه دا تدریجن حکم رښتو حرام شوه وي يسلون کما دا جدا قانون نه دی بلکې دا غمخ کیړمبنی قانون ته تمره هيصاله دا وره سر کې سی وي يسلون کما ذا ينفقون خرج کو جواب څه شوهو ا قل ما انفقتم من خير فلوالدين کسانه وقول دیتاپوز کڑے وسخرش کو اللہ ورتے سخرش کول پرے دے چاباندے خرچ کو پیجرے خلق کو پیجرے اہل منزل 900 ای زماڑا داشک موزی سخرش کو وی ورے ویسالون گتاپوز کے استا نمازین فیکون چی دوی سخرش کی قل ورتوے العافہ یہ معنی داد قل ور دا پیغمبر العافہ زیاتی خرچ کے چھ نہ زیاتی شی خرچ کے الکہ چہ نہ زیاتی کی چرتہ چانه زیاتی کی پختانوی چیزیاتی شی جمعاتی شی ګر نو زیاتی کیدل چرتہ یي کروڑ پتی نوم زیاتی کیو غریب نوم زیاتی نو مانہ زمو مشیخ دا سې کای قول ورتوې پیغمبره عل عفا ځان زیاتی ک زیاتی کا کی زیاتی کیګی نا ته زیاتی ک سمانا دمیاشتې لز روپې خرچره نو پاګل لز روکه یو پینزه سوا زر روپې را کمې کا او الله په دینه لگاوا دغه غریب مسكين لېوار مثلا ته روزانه کوه تقوا خاروړی نو د روزانه پځه پا پافتہ کی اورس دغواخي دا پځه دالو خره کنه او دغواخي پیسې په دینه لگاوا یا پافتہ کې درې روزا دغواخي خوري نو چې درې خوري نو دو وخت دوار وځي او خره دا یو دغواخي پیسې دین لخرچکا پرې دا دغه مطلب قل وایا لافضیاتی کې ځان نه زیاتی کې کذارې کوم دارنګې وبین الله بیان یې الله لكم تعالیات احکام لعلكم دې لپاره تفکرونه چې سوچ فکر وکې د دنیا دنیا کې اوله او په آخرت کې دنیا آخرت سمانه چې الله تعالی په دې انفاق دنیا کې سونه په مال کې خیر برکته چي او آخرت کې دله سونه اجر او بدله درکې ویسلون کان الیتاما قانون د معاشره د اسلام دا چې معاشره کې ژوند نو په بیکسو بے, بے دستو پکوند یتیمانانو بارہم او ماشراپا با کورواله جوړی کم کور کئچې په یتیم او کونډه او په بيدست باندې رحم نی نو الله پر رحم نه کئ اغه معاشره چې په کوم معاشره کې په یتیم او کونډه روندې باندې رحم کیږي نو الله په دې ماشریه والا باندې رحم کوي او په دې کور والا <تصفح> نو د کور د اسلام د ماشریه اسلام پر زوري دا وې سلونه کتپوچ کئ سانان له یتاما فبارد <تصفح> یتیمانانو کې خاص کر یتیم مال کی د یتیم مال درسره ده سبا سره قول ورتوی اسلام اللهم خیر خوئی لټول د دوی خیرون بهتره ده <تصفح> د یتیم خیر خواشه داسې شي کورونو کې ماشرو کې یتیم پاتیش مالی وی یتیم لا ماشوند ده دا غنم چوار وړه تا کړئ او مور پلاړې مړې شو نو څه چه تا اخلی پخلی که نو دا مال د اصلاح نظر مانده گورا اصلاح نا چه سی روڑی لگی او تسکه دو سیره تیر آلیه دا سی مکاو یا کاروبار اولین دینه ده دی. نو تا زانتا خزمکا زانتا که و غبیگار دی یتیم لور کرا زمراسی ماشون ده وی دو کانون دی مثلا کاروبار ده خزمکا دوار ده دو زانتا که و غبیگار دی یتیم تا که وی دا سی مکو. ولې اسلام الله هم خیر وای وته اسلام کول دې خیر خوېل ټول دې غوړه و ان تو خالی تون کو ځان سره شریک وې نو وای اخوان کوم رونهم دي فخراکس کا کې شریک کا په کاروبار کې شریک خیر یو څړي ته دا یتیم لندین کاروبار پاتې شو اوس وای کخپل کوم د درانه پاتې کیو ته دا کوم نو خپل رانه پاتې کیو وی شریک خیر حساب یې صحیح شاته یا خاراکس کا کور کې د سره دې نو کوزان ولا اخلاق پخلن هیڅ کولی مشرکی کا واخلہ کداغه کا فراکس کال غلا دانا پای کی زیاته مکه والله ولا یعلم المفسدا پیجنی فساد کوون من من المسلید اصلاح او خیر خوای کوون کینا ولو انشاء الله کو چرای خو خوی لاتا لانا تکم تاسو موشقت کی چوله و خاله مشقت کی وانه چوله د تنوی شغله جدا کاروبار کا واغله جدا پخله کا بلک بلکه خیر ددان سره شریک خو حساب کتاب ساته ان الله بشکل لازیزون زوراور <تصفح> او حکیمونه حکمت والا ده ولا تنکه ال مشرکات حتا یومن د اوس شپغم قانون معاشر کې چون تیرې نو نکاح واخامه خاکه نو خیال کوی نکاح صحیح ځای کیوکه بلم چې ک نو صحیح ځای کیوکا بلم ورکه نو صحیح ځای کی ورکا زکا د معاشره او د کور جوړیدل دل کا سره کیږي د سړی او خزه پنیکا سره کوره باندې خاندان وجود ترازی معاشره جوړی دانه کا دامهشه او دکور د جوړې دو د بادې ایکايدا بنیاد دی نو ضروری خبره را چې نه کا کې نو داسې چا سره وک چې سباره کور خودي جوړی کړي زکه کني کا کې او بيدینه دی وکړه یا لور خور دی بيدینه لور کړه یا د مشرک لور کړه یا د تی او یا بیا حیا بې پرد واه اوکړیا د وړه نو بس زندگی خرابمن نو نقا کې خیال کوئ مشره دی نه جوړي کې او کور وتنګ او مشرکات نقام کو مشرکانو ښذو سره ح یومن نچی چې ایمان درس کې عقیله درستسته کې وله اماتون مومنتون یو زناو کر کهومنه خیر ان غوردمې مشرق د مشر نه وړجببد کو مګر ک تعجب کې چې تا سرړ دغې حسنو جمال ماله او جمال مشر ده بدی نه فاحشره مال دولت ډیر د حسین ډیر دی الله وی د دې په ځای یو غریب یتیمه یسیره خلخ چې ایمان پکې اخلاق پکې ولاتن کې المشرکین او پنې کام ورکړ ويلور خور مشرکانو او سړوتا حتا یو مينو چې ایمان دروست کی چې ورکینو ازنه نو کرے او مار دولت ته نظر کی او بيدنی او کافر مشرکی نو د خور او د لور ژوندګی به ډیر بر بربادي ولاد المؤمن او یو غلام نوکر مؤمن خیرون ورده مې مشرک د مشرک نو ولا واجبکم اگر که تعجب کیږي تاسو لر دغه حسن او مال او جمال ولی دا مشرک خزہ خاون الیک الیک دا کسانی دونې برابرې دو خلک الی نارې اورتا زکه چې چا سره دی کور شو خو بس دغه په دین او دغه په اخلاق عادت او بروړې کنه نو پدې خپل بدعقله او بدعمل لري جهنم تبوږي او الله والا يدو ربلل كيل الجنه جنته او المغفرته پس پدې حکم چې عقيده سي عمل سي والا سدينه کا وکړه بيزني خپل حکم او و ويبينو بيان ي الله يتي خپل احکام لناس خل کو تعلم دي ته پر يذكرون شي دين سي قبول کي حديث کي راضي نبي عليه السلام فرمای وي تن كهل مراته له 40 خذ سره چې نه کا کی پا سلورو بنیادو باندې بانده کیگی ویلی مال احا یا خلق دا مال په بنیاد مال یا مال دولتی دیر د کور کوم یا کوم ولی ها سب احا پا نصب نصب دار او دیر خلوی خانہ دانده ولی جمال احا حسنو خواهسته ولی دین احا او یا پا دین بانده نسلور اصول یا نسب ته تا گوری سوک نصب تا گوری سوک حسن تا گوری اوی سوک دین تا فسر بذاتي دینه تریبات یاد الله دے حقا پورتو کې بدل شی غوایو کنه الله دے حقا زان په دین کامیاب کا دې کې फायदा الله پاکستان اور خپل پیدا کی اے حسین به سکه چې اخلاقی بدی او مال به سکه چې بی دیني او سبالي د بچم بی دیني نو د دنیا دې اول حدیث کې رازي او دنیا کله متاعون وا خیر متاي دنیا المرته الصالحه پوره دنیا متا متا دا فائدہ دا سر معمولی څه وخت دا پوره خو پدی د دنیا پدی متا کې بهتره متا اغنې کا خزره نو دری شیخ یال ساعت دا اخلاق او د دینداري دا دی دیو جن نه کومه خراب شي ژوندګي تبای شي چيلي تنګوري پوسن مال جمال یا چیلینو اوغدو وغیرته وګوري نو کو کایو کو ور کوي نو بیا کور روانی نو دا دی خبر خیال ساته دلتا وئی ولاتن کو لی مشرکات مشرکات تو سار نکام اکاوئے مشرک پا نکام اوار دا مشرک چاہتا وئی و شرک ستا وی. نو دلتا دا موزاو القرآن او حوالاو گو رہے شاب دل قادر دیلی موزاو القرآن اگر مرد یا عورت نے شرک کیا اس کا نکار ٹوٹ کیا سڑی آخذی چنے کئی گا او اغو کی شرکو کی نکیم آتی گی شرک ستوئی شرک یہ ہے کہ اللہ کی صفت کسی اور میں جانے مثلا کسی کو سمجھے کہ اس کو ہر بات معلوم ہے اور وہ جو چاہے سو کر سکتا ہے یا ہمارا بلہ یا برا کرن کے اختیار میں ہیں اور یہ کہ اللہ کی تعظیم کسی اور پر خرچ کرے مثلا کسی چیز کو سجدہ کرے اور اسی سے حاجت طلب کرے اس کو مختار جان کر پوښ به بګان شرک ده پوښه شردان نه دا چی بو ته سجده وکي وای کچر ته غیر الله ته سجده وکړه پیر فقیر نبی ولی عالم الغیب غنا هغه متصرف غنا دا غوی تعظیم ده خدای ته بوکو نو دای شرک کوونکو قیامت کی په دی باندې شی شاع عبد القادر دیلوی رحم الله دي بس